Вимхов Хов Кун Де Йонг Методът на ледения човек Тайните на контролираното дишане, студовите тренировки и отдадеността Предговор към англоязичното издание От Дже Ицлер Помните ли предизвикателството с кофата «Ледена вода», което нашумя в социалните мрежи през лятото на 2014 година? Да, и аз го помня. Клипчета публикуваха известни и неизвестни хора. Предизвиканият вземаше кофа, пълна с вода и купчета лед, вдигаше я над главата си и я обръщаше върху себе си. Реакцията му беше почти винаги една и съща, облееше ли ледената вода кожата му, той побягваше с пронизителни писъци. Ако трябва да съм честен, и аз направих същото. В предизвикателството участваха над 17 милиона души, но доколкото знам, никой не. Номинира Вимхов. И били имало смисъл? Та за него кофа ледена вода е като детска игра. За Вим и цял самосвал след не би бил предизвикателство. Всъщност това дори би му доставило удоволствие. Защото студът е неговата стихия. Основното му занимание е да търси комфорта там, където ние изпитваме дискомфорт и не защото се е родил устроен по-различно от нас. А защото е вложил време да се пренастрои. Може би сте го гледали по телевизията да плува в ледено води или да тича бос в снега. Или пък сте чели за изкачването му на заснежения връх на планината Килиманджаро за 28 часа само по шорти и маратонки. Такива подвизи извършва Вимхов. Те са част от неговата философия за личностното израстване. И са по силите на всеки го. Станах почитател на Вим съвсем скоро, след като узнах за него. Той разбиваше на пух и прах много от общоприетите, правила. Започнах да чета книгите му и статии за него. Гледах видеоклип след видеоклип в интернет, ненаситно поглъщайки всичко, което откриех. Спомням си, в един от клиповете го чух да казва, че всеки човек е способен да прави онова, което той прави, стига да освои неговия метод метода Вим -Хоф. Но аз се съмнявах. Винаги съм искал да съм издръжлив. Подобно на мнозина, и аз полагам усилия да се усъвършенствам психически, физически и духовно. Затова преди време наех военноморски тюлен да живее с мен в продължение на месец. Реших също да пробягам 100 мили за 24 часа, за да разбера докъде се простират възможностите ми. Благодарение на това изпитание успях да... Събера няколко милиона долара с благотворителна цел, но това далеч не беше основната ми цел. Бяха ми казали, че няма да издържа. Знаех, че единственият начин да опровергая скептиците бе да тествам границите, които сам си бях наложил. Колкото повече научавах за Вимхов, толкова по-силно се разпалваше интересът ми към него. Той притежаваше нещо, което исках да притежавам и аз, въпреки, че не бях сигурен какво точно е то. Трябваше да разбера. В крайна сметка пристъпих към действие и си купих 10-дневния видеосеминар на ВИМ. От него научих как постепенно е развивал способностите си посредством дишане, движение, йога, медитативни практики и излагане на студ и как благодарение на това е отбелязал удивителен напредък в определено физическо и дори духовно отношение. И си купих вана за студова терапия. Настроих температурата на ваната на едно 0 и зачаках водата да си студи. Със падането на температурата страхът ми нарастваше. Очакването на потъпянето в ледената вода ме владяваше. Температурата се понижаваше с 1 градус на 15 минути. След няколко часа тя достигна едно нуласа, а аз бях вече почти вцепенен от страх. Но беше време. Стъпих с десния крак във ваната и дъхът ми секна. Сякаш бях получил ритник в корема от бойца Ник Диас. Дявол да го вземе, водата е ужасно студена, помисли си. Дишай, джес. Просто потопи топките си под проклетата вода и ще се почувстваш по-добре, когато се потопих до пъпа, издишах дълбоко и отпуснах рамене. Продължих бавно да се снишавам, докато водата докосна брадичката ми. Обземе странно спокойствие. Отпуснах се. Почувствах се жив, вдъхновението вдъхновява. Най-благодарен съм на Вим за това, че ме научи да се доверявам на тялото си и да преодолявам страха. Което е най-добрата подготовка за успеха. В тази книга той обединява личния си опит и научните факти, което е наистина мотивиращо. Тя може да ви научи как да придобиете самодисциплина и кураж и да заживеете пълноценно. Вим е Аквамен и Тони Робинс едно. Вим е ледения човек Джес Ицлър. Автор на книгата «Да живееш с тюлен» Предговор към англоязичното издание От Марти Галахър С понятието «Летаргия» обозначаваме състоянието на хибернация при животните. Когато го употребяваме за хора обаче, имаме предвид. Физическа или психическа инертност, вялост и пасивно задоволство. Охолството предизвиква летаргия. Съвременният лек живот неусетно ни вкарва в руслото на задоволството. Предците ни от нетъй далечното минало се изкарвали прехраната си най-вече с физически труд, а днес ние вършим предимно умствена работа. Физическата ни форма е крайно занемарена, а професиите ни дотъм лишени от физическо усилие, че трябваше да създадем фитнес-залите и да измислим диетите, за да заместим с нещо замеделския труд и инстинкта на глада, който ни е карал да се втурнем в свире по преследване на дивеча. Регресираме като вид и все по-малко разчитаме на тялото си. Животът ни е комфортен и почти не изисква от нас да полагаме физически усилия. Заседналият начин на живот е първопричината на затластяването и редица други заболявания. Нямаме сила. Не смеем да излезем от отробата на ленивото си доволство. Обитаваме виртуални реалности, където всеки звезда в собствено телевизионно реалити, Фейсбук подхранва нереалистично високото ни самочувствие и изгражда у нас лъжлива представа за собствената ни стойност. Затънали сме в тресавището на летаргията. А аз открих човека, който може да ни помогне да се измъкнем от там. Анри Труея е казал за граф левтоустой. Той крачеше през живота с широко отворени очи, разширени ноздри и наострени уши. Методът е. Вим развива именно такава сетремителна, свръхсензитивна жизненост, култивира унази първична нагласа, която не може да бъде постигната чисто интелектуално или пък освоена сплатен курс. Той е средство, чрез което можем отново да изпитаме удивление от непосредственото настояще. През цялата ми кариера на състезател и треньор по тежка атлетика ме е интересувал въпросът как човешкият ум може да бъде преснастроен така, че да се подобрят спортните постижения. Спортът на национално и международно ниво изисква фокус и концентрация, каквито обикновения човек никога не може да постигне или дори да разбере, тъй като не разполага с база за сравнение. За да се достигнат максимални резултати в атлетиката, умът и тялото трябва да се обединят. Всички сериозни състезатели познават онова явление, когато вследствие на тежките физически упражнения се променя душевното състояние. След усилена. Тренировка и елитните спортисти се радват на истинско блаженство и удовлетворение. За мен няма съмнение, че интензивните физически упражнения помагат на човека да разгърне вътрешното си пространство, осигуряват му достъп до онези висши нива на съзнанието, към които се стремят на предналите в медитацията. Посредством интензивните упражнения атлетът заобикаля съзнателния ум и несъзнателно навлиза в едно висше медитативно състояние. Това блажено висше състояние е непреднамерена последица от тежките тренировки. Редовен достъп до него можем да си осигурим единствено посредством физически цели, които са толкова трудни, че успешното им осъществяване изисква непременното обединяване на тялото и ума. А за да успеем да обединим ума и тялото си, е необходимо нашият бъбрив ум, вътрешният ни коментатор, да прекрати своето безспирно браштолевене. Защото иначе сме неспособни да дадем онези 102% усилия, необходими за успеха. Елитните спортисти редовно съществяват херкулесовски задачи, които са по силите единствено на човек, способен да постига истинско и пълно обединяване на ума и тялото си. Елитният атлет методично и последователно се стреми да надскочи настоящите си възможности и граници. Той е способен на това единствено посредством непрестанно рушене на бариерите в себе си. Никой спортист не може да подобрява постиженията си, ако се стреми да остане същият. След 50 години интензивни тренировки аз съм способен да постигам състоянието на неумедно. Мога да постигам действително и първично безмълвие на ума във всяка тренировка. Като спортен монах и мистик мога да кажа без никакво колебание, че най-добре функционирам като личност и човек, докато съм в споменатото състояние на променено съзнание. Мога да го определя като физиологична и психологична нирвана, воодушевяваща и пристрастяваща. През всички тези десетилетия се опитвам да се справя с едно предизвикателство, как да удължа пребиваването си в това блажено, сияйно състояние на съсредоточен умствен покой, как да оставам по-дълго в него. Стратегията, която използвам по настоящем, е постоянно да съм заед с няколя, се всепоглъща дейност, тренировка, писане. Готвене, тичане в гората, слушане на музика, съсредоточено четене. Прес. Целият ден преминавам от едно креативно занимание към друго, след което изпадам във възстановителната кома на Съня. А когато се събудя, започвам от начало. Разбъбрили са обаче маймунският ум, блаженството секва. Наценяваме съзнателното мислене. Кришнамурти го е формулирал много точно. Когато мисленето спре, се пробужда интелектът. Едва след като прекратим безспирното тракане на вътрешното кръчетало, ставаме способни да преживяваме реалността, с която винаги се разгръща в непосредственото настояще. Да преживяваш реалността е все едно да стоиш на газел до колене в боен поток. Бойният поток на живота. Докато мислите, не можете да възприемате непосредственото настояще. Съзнателното мислене е като тъмно було, което замъглява възприятието на реалността. Парадоксът е, че не можеш да заглушиш съзнателния ум посредством самия него. Това би било просто поредното проявление на волята и форма на потискане, наложеното безмълвие на ума не е никакво безмълвие. Все някога стиснатият и се отпуска. Вимхов предлага много по-прост начин за достъп до блаженството на непосредственото настояще. Излагането на студ може да ви въведе в удивителното състояние на разширено съзнание. Умът и тялото ви трябва да се слеят, за да се справят с херкулесовската задача, която ВИМ ви поставя. Моят способ изисква оборудване, изключителна вещина, крайни усилия и много време. А методът на ВИМ осигурява на всеки го побърз и по-лесен достъп до съвършеното настояще. ВИМ има свое разбиране за понятието отдаденост. Ето как бих желал да го перифразирам, за да го сотнеса към контекста на моята среда. 20 години можеш да стъпваш до в студените води на някое езеро и да си мислиш, че от това има някаква полза. В известен смисъл ще си прав, защото по-добре е доглезен във водата, отколкото на брега. За да поженеш максимални физиологични и психологични резултати обаче, в определен момент ще трябва да се потопиш целият да се отдадеш. В моите среди онези, които тренират със 70% от възможностите си, реализират 70% от капацитета си. Да си отдаден, в моите среди означава да впрягаш 102% от възможностите си с последователност и постоянство. И непосредствените постижения, и трайният напредък се постигат средовно и системно. Повишаване на настоящите възможности Елитният силов трибуец или боецът от частите със специално назначение могат редовно, благодарение на волята си, да надскачат възможностите си. Това за тях е нещо обичайно. Силата на ума им ги прави елитни. С 102% от възможностите си работи трибоецът, който, за да подобри личния си рекорд, полага неистово усилие да направи шесто клякане с тежест 290 кг. Той си изправя сантиметър по сантиметър със съзнанието, че може да припадне всеки момент. И въпреки това се бори и понася болката. Осъществявайки до край шестото повторение, той подобрява предишния си рекорд, извлича максимална полза, защото е максимално отдаден. Това, което не ме убива, ме прави по-силен, а освен това по мускулест Сетъпилият доглезен във водата в определен момент трябва да се отдаде и, буквално, да се потопи в ледената вода и изцяло да приеме студа, за да изпита всичките му благотворни ефекти. За да дадем необходимите 102%, трябва да прекрачим границата на познатото, да пристъпим в бездната. Нужна е смелост да напредваш, нужна е смелост да побеждаваш. Повечето от нас насочват вниманието си към резултатите от метода Вимхов, рекордите, удивителните факти от медицинските тестове, успехите на последователите му устойчивостта към болести и дълголетието. Аз ще обърна внимание на причините и за тази цел ще ви предложа да разгледаме по-подробно и задълбочено онова в метода, което поражда тези резултати. Можете да разгърнете вътрешното си пространство и да изпитате опиянението от пребиваването в реалността на настоящия миг, потъпяйки се в ледените води на езеро. Дори можете да превърнете това в медитативна практика, която ще е равностойна по дълбочина и ефективност на седящата медитация дацен, която бихте практикували в някой манастир в Киото. Шоковото въздействие на «безмилостния и справедлив студ», както се изразява Вим, заставя ума да притихне. Дишането и студът са причините, рекордите, показателите в изследванията и здравословните ползи са резултатите. Уверявам ви, че ако обикнете причините, Резултатите ще последват от само себе си. В моето общество на «Железен джем» победители стават онези, които обичат тренировките, а не аплодисментите. Дишането и студът. Които са в основата на метода Вимхов, незабавно ще ви прикуват в настоящето и ще разширят съзнанието ви. Резултатите, които желаете да постигнете, изискват дългосрочна работа, но всяка една тренировка по метода Вим Хофф ви осигурява достъп до непосредственото настояще, а по този начин и до еновисшите нива на съзнанието. Не е ли това изумително? Методът на Вим ви въвежда в психологическа нирвана. Всеки може да го използва като бърз и удобен портал към реалността. Това само по себе си е смайващо. Разгърнете вътрешното си пространство чрез метода Вим Хофф. Присъединете се към нас и изпитайте блаженството да пребиваваш в настоящето с мълчан ум, свръхповишена чувствителност и будност, без следа от стрес. Именно това е самадхи и да живееш широко отворени очи в непосредственото настояще. Обикнете причините и резултатите неизменно ще последват. Марти Галахър. Шампион и треньор по силов трибой, автор на книгата. Целенасочено примитивен. Да пер приматив. Въведение от Кун Де Йонг През октомври 2011 година в интернет попаднах на видеоклип, в който един мъж се облече и влезе да плува в езеро, студено езеро някъде в Исландия. Всичко наоколо бе покрито със сняг, а във водата се виждаха късове лед. Клипът бе откъс от документален филм на BBC. Диктурът поясни... Че температурата на водата в езерото е малко над точката на замръзване, т.е. достатъчно студена, за да убие почти всеки го в рамките на минута. Но не и този мъж. Той плуваше спокойно в продължение на 15 минути. Този е ненормален, помислих си. Но бях крайно заинтригуван. Кой беше той? Името му е Вимхов. Макар да не разбрах веднага смисъла в плуването сред огромни ледени късове, видяното бе разпалило любопитството ми. Изгледах още един клип. Този път Хоф плуваше под леда. Това е още по-ненормално, помислих си и продължих да гледам клип след клип. Хоф пробяга маратонска дистанция в снега, гол до кръста. Пробяга половин маратонска дистанция през пустинята, без да приема никакви течности. Престой в контейнер след час и половина. Катери връх Еверест по шорти. След половин час гледане в съзнанието ми се бе откроил въпросът, как е възможно? В един от клиповете Хоф обясняваше, че 80% от постиженията му са свързани с дишането. Как пък не? От 15 години практикувах дихателни упражнения и бях автор на книга по темата. Но бях сигурен, че ако се опитам да плувам под леда, ще умра от измръзване. Любопитството ми се разпали още повече. Какво тиша не практикуваше Вимхов, че бе способен да прави невъзможни за другите неща? Много ми се искаше да го попитам лично. Написах му имейл през сайта www.enerfa.nl. Не получих отговор. Изпрати втори имейл. Отново никакъв отговор. В третия споменах Отдих, «Ведминт», книгата за дишането, която бях написал в съавторство с психиатъра Берембекър. Пак нищо. След шестопита обаче ми отговори Енахмхов, син на Вимхов. В имейла си той обясняваше: Изключително сме натоварени, а страшно много хора искат да разговарят с Вим. В момента той участва в изследвания в медицинския център на университета, Радбалт, които отнемат много време. За щастие, се откри възможност да разговарям с Вим. Срещнахме се в квартал в западната част на Амстердам. Вим ме поздрави радушно. Носеше тениска с надпис «Днес няма правила». Добре е да се знае, че той не се съобразява не само с физиологичните правила, но и с правилата по принцип. Разговорът ни потръгна веднага и бе много приятен и вдъхновяващ. Ви ми разясни някои дихателни упражнения и ги изпълнихме заедно. За своя изненада почувствах ефекта веднага. Изпитах прилив на енергия и жизненост. Ви ми обясни още, че самите студови тренировки играят важна роля за това да се почувстваш добре. Неговите екстремни подвизи в студа не са просто демонстрация на онова, което той умее да върши с тялото си, самият студ има своята функция. Хов е убеден. Честудовите тренировки подобряват здравето и оказват редица благотворни ефекти, от които можем да се научим да се възползваме. Разказа ми също как е открил всичко това и как помага на хората да извлекат максимума от неговите дихателни и закалителни упражнения. Попитах го защо осъществява всичките тези екстремни подвизи. Той окори око очи и отвърна: Дишането е връзката между физическия свят и душата. Ако ние като човешки същества, успеем да открием обратния път към душата си, ще спечелим битката. Явно по лицето ми се изписало недоумение, защото Вим прихна и добави, имам предвид битката с бактериите и вирусите. Неговите екстремни подвизи не са самоцелни. Вим желая да покаже на какво е способно човешкото тяло не само неговото, а на всеки човек, включително вашето и моето. Вим никога не боледува. При мнозина пациенти неговият метод е много по-ефективен от лекарствата. Доскоро обаче не бе известно как точно действа той. Но ето и добрата новина, тайната, която ВИМ знае от десетилетия, неотдавна бе потвърдена научно. Способни сме да влияем върху вегетативната нервна система на организма си. Методът на ВИМ бе изследван в медицинския център на университета, Радболт в Нидерландския град на Имеген. Какво значение имат резултатите от изследването за пациентите с метаболитни заболявания като ревматизъм и болест на крон? А за здравите хора? Доколко може да повиши нивата ни на енергия методът ВИМХОВ? ВИМ може да пробягва маратони в снега, но на какво сме способни ние, просто смъртните? Можем ли да използваме тази допълнителна енергия в работата си? А дали не е възможно да използваме метода на ВИМ, за да лекуваме диабет тип 2? Звучи твърде хубаво, за да е истина. ВИМ желая методът му да се разпространи из целия свят. Аз реших да го изпробвам върху себе си и започнах с дихателните упражнения. Сега вземам ледени вани и се опитвам да задълбоча отдадеността си. И прилежно записвам всичките си преживявания. Освен това интервюирам много хора. Които също практикуват метода на Вим. Тази книга отразява моя и техния опит, и, разбира се, представя техниките и принципите в основата на метода Вимхов, както и неговата история. На повечето места в книгата използвам Ние, тъй като съдържанието е създадено и от двама ни. Вим допринесе с основните, най-важните факти. От време на време пише и в първо лице, единствено число, тъй като желая да погледна вим от разстояние. Сега вече знаете, ние сме Вими Кун, а тя съм Кун. Пожелавам ви приятно четене и успех със студените душове. Кун Де Йонг. Овод в тази книга и да представим метод, съчетаващ дихателни упражнения, стодови тренировки и отдаденост. Методът носи името на Вимхов, тъй като той е човекът, обединил тези три елемента в едно. А и поради практически съображения, Вимхов е вече много известен от множество излъчени по телевизията демонстрации. Методът е основан на дългогодишните тренировки на Вимхов сред природата. Отдавна той тества възможностите на тялото си с все по-екстремни изпитания. Едно от важните му открития е способността на човека да регулира телесни функции, които учените доскоро смятаха за неподатливи на съзнателен контрол. Например, всеки може да се почеше по нос с показалеца на дясната си ръка, но никой не може да се справи с инжектирани в ръката му бактерии. Хоф обаче може. Той е способен да контролира вегетативната си нервна система. Вегетативната нервна система регулира телесната температура, сърдечния ритъм, кръвното налягане, дишането, свиването и разширяването на кръвоносните съдове. С други думи, отговаря за всичко, което се случва автоматично в тялото ви. Нормалните хора не могат да контролират тези функции. Във вегетативната нервна система всичко е автоматично, протича несъзнателно. Заради способността си за контрол на вегетативните си функции Хо в дълго време е смятан за медицински феномен. Но той самият е на различно мнение, твърди, че всеки е способен да влияе върху вегетативната си нервна система. През 2014 година бе доказано, че ХОВ е прав. Данните от научно изследване, проведено с 24-ма участници в Медицинския център на университета Радбаут, показват, че хора, практикуващи метода на ХОВ, са в състояние да контролират вегетативната си нервна система. Откритие, което ще промени света. Невъзможно е да се предвидят потенциалните последствия от това откритие. Ако хората са способни да влияят върху своята вегетативна нервна система, какво означава това за страдащите от автоимунни заболявания? При тях. Имунната система по погрешка атакува клетките и тъканите на собственото тяло. Щом сме способни да влияем върху вегетативната си нервна система, можем ли да известим организма си, че автоимунната реакция ни вреди? И могат ли хората с наднормено тегло да... Наредят на тялото си да използва като гориво запасите от мазнини, които без друго изчерпват енергията му? Ако действително можем да контролираме организма си, пред нас се откриват безброй възможности. Споменахме сериозните болести, но според Хоф, методът му може да се използва за справяне и с обикновения махмурлук след вечерно излизане с приятели. Той може да ви осигури много допълнителна енергия, дори ако сте в отлично здраве. Сега, когато вече е доказано научно, че Хов може да влияе на нервната си система, той не желае нищо по-силно от това да научи възможно най-много хора да прилагат метода му. Въпреки това, когато една жена го попита какво ще научи от курсовете му, той отвърна – не мога да ви науча на нищо, само ще разберете какво да не правите. Хов казва, че всичко опира до това да се отключи физическият потенциал, който вече съществува в тялото ни. Просто трябва да намерим ключа към него, да го прооткрием. За тази цел са ви необходими само две неща – дихателни упражнения и студови тренировки. А за да практикувате правилно, ви е необходима отдаденост. Тези три компонента – дихателни упражнения, студови тренировки и отдаденост – съставляват метода Вимхов или МВХ. Ще разгледаме трите компонента в три отделни глави и разбира се – ще включим упражнения, които да правите вкъщи. Можете да започнете още днес. Ще ви запознаем и всички по-важни факти относно упражненията. Ще се научите как да разпознавате дали имат ефект и как въздействат върху физиологичните процеси в тялото ви. Ще прочетете много от преживяванията на Хоф, споделени от самия него, за да ви вдъхнови и да ви помогне да разберете в по-голяма дълбочина какво се случва с вас, когато използвате метода му. Но имайте предвид, че той е човек на крайностите. Не е необходимо и вие да плувате сред ледовете в Исландия. Студените душове са добро начало. Ще ви разкажем за хора, които от известно време практикуват метода Вимхов. Историите на някои от тях са удивителни. Мария не пепер, например. Приемала 12 различни лекарства заради ревматизма си. Изпитвала толкова силни болки, че не можела да се облича сама. Днес тя вече не приема никакви медикаменти и се чувства здрава. Надяваме се с подобни истории да ви вдъхновим и да започнете да изпълнявате упражненията. Съчетанието от дихателни упражнения и студови тренировки само по себе си може да даде изумителни резултати. Осъзнаваме, че е твърде вероятно да проявите скептицизъм и да не приемете тези истории за чиста монета. Но скептицизмът е признак за любознателност и критично мислене. Има хора, които се отнасят към Вимхов не просто скептично, а цинично. Наричат го шарлатанин. А когато си с цинична на гласа, е много е трудно да определиш, кое има ефект и кое е възможно. Ето защо ви призоваваме да четете книгата с здравословна доза скептицизъм, но да не допускате той да премине в цинизъм. Преди да разгледаме студовите тренировки. Нека първо се запознаем по-отблизо с Вимхов. Кой е този човек и защо може да прави неща, които другите не могат? Вимхов. Искаме да ви разкажем малко повече за Вимхов, преди да започнете да практикувате метода му. Навярно ще ви е любопитно да узнаете как се е зародил интересът му към студа и защо прави все по-екстремни подвизи. Сейтарт. Вимхоф е роден през 1959 година в град Ситарт, Южна Нидерландия. Има седем братя и две сестри. Ражда се в коридора на болницата. След като на бял свят излиза близнакът Мондре, никой не забелязва, че на път е и второ дете. Лекарите си тръгват, а майката усеща нови контракции. Католичка е и се моли и второто и дете да се роди здраво. Нарича го, като порасне, да стане мисионер. В детството тя често разказва тази история на Вим и той е убеден, че обстоятелствата около раждането му и силата на майка му са му оказали огромно влияние. Студът започва силно да привлича Хов от много ранна възраст. В една мразовита зимна нощ, когато е седем годишен, съсед го открива да спи в снега. Запленен от белута навън, Хов се измъкнал от леглото, излязал от къщи, Легнал в снега и заспал. Ако съседът не го бил видял, момчето вероятно щяло да замръзне. От малък обича и книгите. На 9 годишна възраст вече чете за екзотични религии, йога и медитация. По тях го запалва по-големият му брат, който няколко месеца пътувана. Стопи средния и далечния изток и му разказва необикновени и удивителни истории. Преди 40 години пътуванията из Турция. Иран, Пакистан и Индия били все още считани за необикновено приключение. Брат му се връща променен не само вътрешно, но и външно. На улицата се откроява с косата и дрехите си. Вим се възхищава на брат си и чувства силно влечение към далечните страни и чуждите религии. При това наблюдава у брат си една нова енергия и жизненост, която събужда любопитството му. Още съвсем млад... Хов се научава да е медитира благодарение на книгите за индуизма и будизма в местната библиотека. По време на проповедите в католическата църква Сейтарт, вместо да слуша, той се концентрира върху дишането си. На 10 години се научава да практикува йога от книгата «Йога». Безсмърти и свобода на Мирча Елиаде. Ходи на училище с наухота и всички го знаят като своенравно, умно и весело момче. Има силното желание да се учи, но не в академична среда, а посредством собствените си преживявания. На 17 годишна възраст Вим решава да напусне училище и да се отправи на пътешествие до Индия. Иска да открия учител, който знае повече за съществените неща в живота. Жаден е за по-дълбоко духовно познание. Индия Студените води на ганг с самолет им стига до Карачи, а оттам взема влак до Нюделхи. Търсенето на югини го отвежда до огромния храмов комплекс Бирла Емандир, където прекарва известно време. Там се запознава със съдържателя на градска чайна и непокорния син на местен Килимен Магнат. Те двамата го обеждават да пътува с тях до градовете Ришикеш и Бадринат, поклонически центрове по поречието на река Ганг. Каква колоритна троица? Съдържателят на чайна Як, брадът Сик, лошото момче на килимената индустрия, презадоволено и възнагодувало срещу корупцията страната си, Ивим Хофф. Двамата другари на Хоф го смятат смахнат, защото няколко пъти на ден плува в ганг. Дори я преплува от бряг до бряг, което си е сериозно постижение, предвид силното течение. Той ги впечатлява и акробатичните асани, които може да изпълнява. Въпреки че в живота си не е взел и един урок по йога. Финдия Хоф установява, че благодарение на самообучението си е стигнал много далеч. Може, например, застанал на един крак. Да. Постави другия си крак зад врата поза, която повечето практикуващи са в състояние да изпълнят едва след години упражнения. Спътниците на Хоф решават да останат в един ашрам, но той не се чувства добре там. Не му пада атмосферата която създават практикуващите там чужденци, и въпреки, че мнозина от югините владеят специални техники, не му харесва как ги използват. Пък и няма кой знае какво ново да научи от тях, тъй като вече владее триковете им. Продължава пеше сам. Хоф открива студената вода. На едно място, където водите на Ганг с Грохот се разбиват в каскада от водопади сред извисяващи се до небето планини, Хоф има удивително преживяване. Обзема го чувството за умиротворение и изключителна сила. И непреодолимото желание да се хвърли в опасния водопад пред себе си. Което и прави. С огромни усилия доплува до могъщата струя и застава под нея. Студената вода мигом пресича потока на мисълта му. Усеща енергия и мощ, много е наовище от самия него. От тогава обича ледено-студената вода. И тъй... Хофф отива в Индия, люлката на духовността, в търсене на номена, нещото само по себе си, за което е чел в езотеричните книги, а открива въздействието на студа върху тялото и най-вече върху ума си. Скоро след това откритие Хофф напуска Индия. Страната, климатът и хората много му харесват, но му липсва Нидерландия и решава да се върна от дома. Все още не е наясно как ще продължи живота си. Но урокът на ледено студената вода е оставил в него дълбок отпечатък. Знае, че трябва да направи нещо с това ново знание. Амстердам. През 1979, когато е на 20 години, Хоф се мести да живее в Амстердам. Приятел на брат му го завел в Девилинген, изоставено сиропиталище, където заживява с 90 други самонастанили са обитатели. Води аскетичен живот. Храни се оскъдно и усилено практикува йога, за разлика от съжителите си студенти, които живеят като хипита, вземат лълсет и пушат марихуана, за да постигнат променени състояния на съзнанието. В Амстердамския парк Вундъл Парк Хоф показва овладените асани на всеки, който прояви интерес. Обича също така да разяснява и физиологичното им въздействие. Един слънчев есенен ден, след като е поплувал в езерото, сяда на слънце да изсъхне. Изведнъж две ръце започват да масажират гърба му. Не се обръща да погледне чи с ръцете, но там, на поляната във вундълпарк, парк, той усеща любовта. След масажа Хов поглежда жената зад себе си право в очите. И от радост. Жената се казва Олея. Испанка е или поточно баска. От този момент в парка те са неразделни в продължение на година. Влюбената Олея се мести при Хоф в общежитието. През тази първа година двамата не правят секс, макар да спят в една постеля. Имат топла платоническа връзка. Хоф е отдаден на йогата и приятелката му уважава неговия избор. След година Олея е обзета от носталгия и се връща при семейството си в Северна Испания. Хоф иска да види още от света и двамата с неговия брат близнак тръгват с велосипеди към Сенегал с градски велосипеди до Сенегал. Двамата братя поемат от Сейтарт към Сенегал с два обикновени градски велосипеда. По време на това пътуване Хоф забелязва влиянието на слънцето върху настроението му. Въпреки, че братята тръгват през есента, времето е постоянно слънчево. Докато въртят педалите през деня, лошите спомени и мрачните мисли ги няма. Хов си спомня, че когато Винсент Ван Гог бил в Южна Франция, Страдал по-малко от депресия. Осъзнава огромното влияние на още един нормален природен феномен. По време на пътешествието с велосипеди Хов има и едно дълбоко духовно преживяване, при което тялото и умът му стават едно. Усещането за двойственост сякаш изчезва нов пробив за хов. Тялото му вече е изразно средство, не просто инструмент. Това чувство го осенява една сутрин след усилено занимание с йога. Някъде по това време, братята. Се запознават с Волфганг, дружелюбен германец, когато настигат в Пиренеите. Волфганг пожелава да учи йога от ВИМ. Но тъй като пътува към Алжир, а не към Сенегал, обучението му е много кратко и интензивно. Дълбочината, която двамата достигат в практиката обаче, се оказва поредната важна стъпка в развитието на ВИМ. След това просветляващо пътешествие Хоф се връща в Индия. Този път той търси там не среща с йогини, а с мощта на природата. Тренира тялото и ума си в екстремни условия. Понякога прекарва по няколко дни на големи височини, при температури от тире двес, без да се храни. Открива нов способ за оцеляване в екстремен студ, контролираното дишане. Научава се посредством дихателни упражнения да трансформира страха и отрицателните преживявания в мощна енергия. Започва да приема тялото си по нов начин и установява, че дишането е важно средство. Именно тогава разработва своите дихателни упражнения. Послание към читателя Нека ви успокоим. Вероятно в този момент си мислите. Исках да прочета книга за въздействието на студа, подкрепено с много убедителни научни факти. Какво общо имат тук духовност, йога, двойственост и ашрами? Не се тревожете, ще изясним всичко това подробно в следващите глави. Важно е да знаете откъде проистичат уменията на Вимхов, които науката потвърди. Не е необходимо и вие да пътувате до Индия и да седите в невъзможна асана на студа в няколя планина. Преди да продължим с студа, ще ви разкажем печалната история на съпругата на Вим, Олая. Олая Преди второто си пътуване до Индия Вим се връща в Амстърдъм. Там се среща с Олая, за която се е затъжил много. Любовта им не е отслабнала въпреки две годишната раздяла. Сключват брак. През 1983 година им се ражда син, Енахм. Гордите родители наемат къща и в следващите години имат две дъщери, Изабеле, 1985 и Лаура, 1986. Нола е трудно понася студения климат в Нидерландия. След известно време, печленото семейство отпътува за топлите земи отвъд пиренеите. Вим си намира работа като преподавател по английски язик и наемат чифлик в непосредствена близост с град Естела. Мечта е да устроят център, където креативни хора да учат йога, философия или живопис и да се разхождате часове. Хов е щастлив, но все още е неспокоен и търси нови предизвикателства. Занимава се са. Катерачество. Един ден успява да изкатери много труден скален отвес с помощта само на конопено въже, малък чук и няколко скални клина. Когато узнава за това, Ола изпада в ярост че рискувал живота си има три деца. Желанието на Хов да се катери е наистина силно, но в него надделява отговорността към семейството. Той решава да изостави катеренето и за да държи под контрол силното си желание, разработва дихателна техника, която му позволява да остава под вода повече от 6 минути. Всяка сутрин ходи до едно близко езеро, където е медитира и се упражнява под вода. Но напрежението между Хов и съпругата му не намалява. Един ден тя излиза от къщи и се връща след няколко месеца. Оле страда от пристъпи на гняв и депресия и редовно заплашва, че ще отнеме живота си. Но отказва да се подложи на психотерапия. Семейството се връща в Амстърдъм, тъй като в Чифлика вече не е безопасно. През 1998 година в Амстърдъм се ражда най-малкият син на Вим и Олея Михел. Скоро след неговото раждане олея отново изчезва, без да каже и дума. Депресията и се е задълбочила. На хоф също не му е никак леко. Настроенията на олея са непредсказуеми. Понякога прекарва три 4 месеца с Хов и децата, след което заминава за няколко месеца при родителите си. През лятото Вим работи като водач на групи за катерения и шестчленното семейство, остава при родителите на Олея в Памплона. Хоф е в добри отношения с испанската фамилия и приятелите на Олея. Опитва се да опознае културата им и да учи баски. Полага всички усилия да бъде добър баща и зет, но все още има моменти, когато чувства потребност от предизвикателства, различни от ежедневните. От време на време заварва Олея да седи странно втренчена пред себе си. А тя продължава да отказва да се подложи на терапия и да лекува депресията си, която се задълбочава все повече. Понякога се случва без причина да зашлеви плесница на някого. Обича децата, но заявява, че иска да се разведе с свим. Той не знае дали това не, просто зов за внимание. Чувства се бесилен и започва отново да се катери. За да не загуби себе си. Един ден, докато е сам в планината, Олея се хвърля от осмия етаж на сградата, в която живеят родителите и Олея е мъртва. Енахм, Изабеле, Лаура и Михаел губят майка си, а Вим съпругата си. Той се чувства. Виновен, а децата са съкрушени. Хоф се отдава изцяло на грижата за децата и само от време на време се оттегля насаме сред природата, за да презареди батериите си. По това време вече е популярна личност във Вундъл парк. Ходи там с въжета и катераческо оборудване и учи децата да се катерят по най-високите дървета. Показва им, че са способни да правят неща, които са смятали за невъзможни. Хофф поддържа контакт с природата дори в сърцето на Амстердам. По късновим сключва втори брак и му се ражда още един син. Инърфайър Децата по отрастват и Хофф започва да търси нови предизвикателства. Дихателните техники, йогата и студовите тренировки му дават огромна сила, той иска да сподели всичко това с останалите. Медиите започват да проявяват интерес към него. Насърчен от вниманието и от въздействието, което оказва върху другите хора, той започва да поставя рекорд след рекорд. Престоява най-дълго време във вана след. Изкачва заснежени планински върхове само по шорти. Пробягва маратонска дистанция в Лапландия при температура от тире Преплува стотици метри под леда. С тези рекорди си спечелва прозвището «Ледения човек». Постиженията му са отразявани от телевизии в Япония, Германия, Полша, Испания и много други държави. си заснема документален филм за него – а милиони хора гледат видеоклипове с подвизите му в интернет. Хов се радва на това внимание и на непрестанно разгръщащите се възможности на тялото си. Но нещо започва да го гложди. Може би фактът, че устарява. Или че трябва да се грижи за пет деца. А може би все още не е преодолял самоубийството на Олея. Чувства потребността да споделя знанията и уменията си с още повече хора. Дали и другите не биха могли да правят онова, което той прави? През 2007 година учени от известния институт, Файнстайн в Нью-Йорк изследват Хофф. Заключенията са, че той е способен да контролира вегетативната си нервна система. Завим тези резултати са напълно закономерни, в края на краищата дълги години е тренирал да прави именно това. Но изследователите са на мнение, че той е по-особен човек, медицински феномен. Хоф обявява, че от този момент нататък е на разположение на науката. Главната му цела да покаже на другите, че с тренировки и те могат да постигнат същото. Така поставя началото на Много специален период в живота си. Вин привлича все повече внимание, мнозина започват да практикуват метода му и са въодушевени от ефекта. През 2010 година най-големият син на Хоф, Енахм, основава компанията Inner fire – inner fire, вътрешен огън. Съчетанието от дихателни упражнения и студови тренировки дава удивителни резултати при все повече хора. Двамата започват да организират семинари и походи, а научните данни в подкрепа на метода се множат. В Нидерландия непрестанно нараства и броят на обучаващите се за инструктори по метода Вимхоф. Съвсем скоро нидерландците ще имат възможността да освояват метода под тяхно ръководство на много места и страната. Дъщерята на Хоф и Забеле и синът му Михел сега също работят за Inner Fire. Техниките на ВИМ се прилагат от все повече хора. Сред тях е известният нидерландски шоумен Тео Масен, бившият министр на финансите на Нидерландия Геридзълм, спортисти, пациенти с ревматизъм и болестта на Кром. Психиатри, кардиолози и интернисти. Малки и големи компании се обръщат към Хоф, за да провежда семинари с техните менеджери. Същевременно все повече учени следват метода на Вим в университетите в Неймеген, Амстердам, Бостън и Ню Йорк. Защо? Каква е тайната на метода на Вим-Хоф? Именно това предстои да ви разкрием и ще започнем с студовите тренировки. Студови тренировки. От студа не можеш да научиш нищо. Единствено да не правиш някои неща. Вимхов Ние, хората, сме пристрастени към температурите около 22-1. През лятото пускаме климатика в колата, а през зимата настройваме централното отопление от дома на 2 0 в административните сгради и магазините също работят климатични инсталации и прекарваме повечето от времето си на приблизително една и съща температура. Стъклопакетите, топлоизолацията и бетонът ни помагат да поддържаме. Зимата носи мякета, шалове, шапки, ръкавици и дебели чорапи. Така ни е комфортно и приятно. Свикнали сме. Което е жалко. Защото през зимата всъщност можем да се възползваме от студа, вместо непрекъснато да се пазим от него. Излагането на студ има благоприятен ефект върху здравето и настроението ни. На някои места в Скандинавия, Русия и Китай е популярно зимното плуване. Практикуващите правят дупка в леда на някое езеро и се потъкят. Във водата, която е с температура малко над точката на замръзване. Смята се, че излагането на студ е от полза за кръвообращението, сърцето, косата, кожата, нивата на енергия, настроението, имунитета, самоувереността. Но какво се случва с нас при излагане на студ? В какво се изразяват благотворните ефекти от това? В тялото ни има около 125 000 км кръвоносни съдове. Общата им дължина е три пъти по-голяма от обиколката на Земята. Тези кръвоносни съдове снабдяват милиардите клетки из хранителни вещества и кислород. Когато функционират оптимално, цялото ни тяло, мозък, мускули, черва, сърце, черен дроб и тъна функционира добре, защото получава достатъчно хранителни вещества и кислород. Какво ще знаем за кръвоносните съдове? Когато измервате пулса си, вие усещате ударите на сърцето по артериите си. Най-голямата артерия е аортата, която отвежда кръв от сърцето към другите артерии. Коронарните артерии пък снабдяват с кръв сърдечния мускул. Главата и мозъкът ви се кръвоснабдяват посредством мозъчните или церебрални артерии. Кръвоносните съдове се разклоняват на множество помалки за да стига кръв до всяка част на тялото ви. Най-малките кръвоносни съдове са капилярите. Кислородът и хранителните вещества преминават през техните стени и навлизат в клетките на тъканите. Бедната на кислород кръв се връща към сърцето по вените. Портната вена пренася кръвта от стомашно-чревния тракт към черния дроб, където се филтрират доколкото е възможно вредните вещества. От тази огромна мрежа артерии и вени зависят много функции в организма. От полза за цялото тяло е кръвоносните съдове да са проходими и да работят оптимално. Какво общо има това със студа? Когато се изложите на студ, например, пристъпвайки студено езеро, тялото ви автоматично ограничава притока на кръв към нежизненоважните части. Това е необходимо, тъй като телесната ви температура не бива да спада под трипец. По-важно е сърцето ви да продължава да работи ефективно, отколкото кутрато на крака ви да е добре кръвоснабдено. Тялото ви е достатъчно мъдро, за да се погрижи с приоритет за сърцето и другите жизнено важни органи. Ръцете и краката ви получават по-малко кръв, тъй като кръвоносните съдове в тях се свиват. Това обезпечава работата на жизненоважните важните органи и сърцето, черния дроб, белите дробове и бъбреците. Ръцете и краката ви ще започнат да изтръпват, може да изпитате усещане за парене. Когато тялото се стопли отново, свитите кръвоносни съдове се разширяват и кръвообращението се нормализира. Излагайки тялото си на студ, вие тренирате кръвоносните си съдове, като ги свивате и разширявате принудително. Също както тренирате мускулите си. Ако мускулите на ръцете ви са слаби, започвате да правите лицеви опори. В началото ще изпитвате болка и слабост в ръцете. Но след като мускулите се възстановят, ще са по-силни. Същото е и с кръвоносните съдове. От полза ще ви е да имате силни ръце дори когато не правите лицеви опори, също както е по-добре кръвоносните ви съдове да са достатъчно разширени, когато не сте изложени на студ. Хората, които редовно правят студови тренировки, твърдят, почти без изключения, че чувствителността им към студа е намаляла. Те също така неизменно споменават, че усещат прилив на енергия и подобрение на настроението. Но колкото и да е полезен, студът е опасна стихия. Найразумно е да увеличавате времето на излагане постепенно, привързаността ще ви изложи на риск. Увреждания от студа Ако без подготовка се изложите на твърде ниски температури за твърде дълго време, вероятно ще пострадате. В случай, че вътрешната ви телесна температура падне под три студът ще проникне до костите и тъканите може да некротизират. Именно това се случва, когато измръзнат пръстите на алпинистите, изкачващи върхове в Хималайте или други високи планини. Пръстите първо побеляват, полявява се усещането за изтръпване или парене. След известно време те съвсем се вкоченяват, което е опасно. Ако за тях не се погрижи лекар, Кожата им ще потъмне или дори почерне, сякаш е била обгорена. Разбира се, хипотермията, състоянието, при което телесната температура е под три пеца, не засяга само пръстите на ръцете и краката. Застрашени са и нормалните метаболитни функции. Сърдечният ритъм и кръвното ви налягане се понижават, дишането ви се забавя. После губите съзнание и след час настъпва смъртта. В вода и при нетренирани хора този процес протича още по-бързо. Тогава студът може да доведе до смърт само за половин час. Вимхов може да престои в контейнер след час и половина и през цялото време телесната му температура ще се задържи постоянна 370. Сърдечният ритъм и кръвното му налягане също ще останат в норма. Как е възможно това? Изследване, проведено от Хопман и негови сътрудници. Показва, че когато Хоф влезе в контейнер след, метаболизмът му се ускорява с 300%, което води до повишаване на генерираната в тялото му топлина. Както се изразява Хопман, Хоф може да настройва печката си да топли три пъти по-силно от нормалното. Повечето хора ще започнат да треперят и дори да се тресат неконтролируемо, за да се стоплят, но не и Хоф. Той поддържа телесната си топлина поставяйки под контрол вегетативната си нервна система с дихателни упражнения непосредствено преди излагане на студ. Освен това, благодарение на студовите тренировки, той е натрупал в тялото си голямо количество кафяви мазнини, които му помагат да поддържа температурата си полесно. Има два вида мазнини – дъбели. Кафяви Белите мазнини предимно складират енергия и представляват запас от хранителни вещества. Подкожата служат за топлоизолация на тялото, а освен това крепят и предпазват вътрешните органи. Основната функция на кафявите мазнини е да. Топлят тялото, като изгарят масни киселини и глюкоза. В резултат на дългогодишните студови тренировки ХОВ има голям запас от кафяви мазнини. Те директно освобождават енергия, генерирайки топлина. Новородените бебета също имат висок процент кафяви мазнини, което им позволява да се затоплят бързо в студена среда. След 9 месеца обаче този процент вече е съществено по-нисък и продължава да намалява с възрастта, вероятно поради използването на топли завивки и дрехи. Възрастните хора в западните държави почти нямат кафяви мазнини. Според скорошни изследователски следователски данни кафявата масна тъкан може да бъде активирана от студа. Стимулирането и започва при едно 80, когато биват активирани масните киселини с цел поддържане на нормалната телесна температура. Колкото пониска околната температура, толкова повече кафява масна тъкан бива активирана. Благодарение на кафявите си мазнини в помещение с температура 11 градуса с хов генерира 35% повече телесна топлина, отколкото при обичайна стайна температура. Произведената в тялото му топлина може да достигне 50%. За сравнение, нормалните млади мъже генерират само 20% повече топлина при същата температура на околната среда. С студови тренировки хората с наднормено тегло, което винаги се дължи на излишък от бели мазнини, могат да приучат тялото си чрез кафявите мазнини да преобразува белите мазнини в гориво. Ползата от студовите тренировки не се изчерпва с благотворните ефекти върху кръвоносните съдове и кахявите мъзнини. Те влияят и върху производството на бели кръвни клетки. Бели кръвни клетки В тялото ви циркулира между 5 и 6 литра кръв. Тя се състои от 55% плазма и 45% кръвни клетки. Плазмата представлява вода, в която има минерали, въглехидрати, мъзнини, хормони и надстови дъбълтъци. Кръвните клетки са три вида – кръвни плочици, тромбоцити, червени кръвни клетки, еритроцити и бели кръвни клетки, левкоцити. Кръвните плочици спомагат за зарастването на раните, като спират кръвотечението и формират струпей. Червените кръвни клетки абсорбират кислорода в белите дробове и го пренасят до органите. Те съдържат хемоглобин, който придава на кръвта характерния червен цвят и се свързва с кислорода. Белите кръвни клетки са събирателно наименование за различни. Клетки Те са по-големи от червените кръвни тълца и по-малко на брой. Защитават тялото срещу инфекции от бактерии, вируси, паразити, гъбички, дрожди и чужди субстанции. Ето защо, ако развием инфекция, организмат ни произвежда повече бели кръвни клетки. Изследване, проведено по поръчка на британската фундация Тромбоза, документален архив 1994, свидетелства, че хора, които вземат студент душ всекидневно, имат в кръвта си повече бели кръвни клетки. Изследователите обясняват този факт с активирането на имунната система. Знанието за белите, как явите мазнини и червените и белите кръвни клетки ще ви помогне да се изясните поне на базово ниво какво се случва в тялото ви когато сте изложени на студ. Това може да ви мотивира да тренирате издръжливостта си на студ-студовите тренировки, освен че тонизират кръвоносните съдове, може да помогнат при множество физически проблеми, сред които наднормено тегло, габични и вирусни инфекции. Но дори без да знаете всичко това, когато вземате студен душ или ледена вана, ще забележите, че с вас се случва нещо. На 1 януари 2015 година над 3000 души се включват в студеното предизвикателство, Cold Challenge, и започват да вземат студени душове. Един от инициаторите на предизвикателството е доктор Герт Бьойзе от Медицинския център на Амстердамския университет. Резултатите при ХОВ, разбира се, се дължат на излагането на много ниски температури в съчетание с дихателни упражнения. Но желанието на Бойзе е да узнае дали студените душове сами по себе си оказват някакъв ефект ученията, удивен от факта. Че многото частниците в предизвикателството бързо свикват със студената вода и изпитват благотворния й ефект само след три или 4 душа. Мнозина споделят, че след вземането на студен душ кожата им бързо се зачервява, което е признак за добро кръвообращение. За да научите повече, Посетете интернет-адрес HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта www.ice.club4. Профил на Джак Егберц работил с метода Вим Хофф. Джак Егберц Джак Егберц, 1971, работи като адвокат в град Леоварден, провинция Фризия, Северна Нидерландия. По природа е ден и енергичен човек. Дълго време чувства умора и апатия и е диагностициран с лаймска болест. Лекарите не успяват да му помогнат особено. Но Егбертс отказва да се примири и решава да потърси В. Интернет възможности за альтернативно лечение. След като изписва в полето за търсене повече енергия, в един от резултатите вижда името на Вимхов и зачита информацията. Заинтригуван е и се заема да научи повече. Егберц има голяма и успешна адвокатска кантора. Не обича половинчетите неща. Затова, след като узнава за вимхов, той не се записва просто на еднодневен семинар, а на едноседмично обучение. Ефектът от студовите тренировки е поразителен. След седмица ховстване, както се изразява егберц, лаймската болест не му създава почти никакви проблеми. Всички симптоми отшумяват. Нещо повече. Чувства се по-енергичен, отколкото преди да развие болестта. Променят се и хранителните му навици, той сякаш е преобразен. Първоначално Екберц има сериозни резерви, тъй като всичко му се струва твърде хубаво, за да е истина. Той е здраво стъпил на земята рационален човек. Но много скоро се въодушевява от резултатите. Обеждавай майка си, която от години е на лекарства за високо кръвно налягане да взема студени душове. С широка усмивка Екбертс разказа, че след месец симптомите на майка му изчезват и тя спира лекарствата. Напълно. Още подобни истории ще прочетете в Методът на ледения човек. Разбира се, те са включени само с цел да ви информират и вдъхновят да опитате метода Вимхов. Не са предназначени да ви насърчат да спрете лекарствата си или да прекратите лечението си, без да се консултирате с лекар. Искате ли да узнаете как да се възползвате от метода на Вим и да се почувствате по-добре? Ето няколко упражнения, които да пробвате. Направете сами студен душ. Първо вземете топъл душ, както обикновено. Докато сте още под топлата вода, започнете да изпълнявате следните дихателни упражнения. Вдишайте и издишайте бавно. Вдишайте дълбоко и издишайте спокойно и бавно. Дишайте по този начин около минута. Ще направите 6-1-0 и издишвания. После пуснете само студена вода. Разбира се, дишането ви ще се ускори, тъй като студът ще предизвика в тялото ви шок. Триката отново да успокоите дишането и да го контролирате. Когато успеете, усещането ви за студената вода ще се промени. Ако ви е трудно изведнъж да преминете на студена вода, направете го постепенно на две или три стъпки. Също така можете да. Започнете първо с обливане на краката, след което да продължите с дланите и ръцете и постепенно да изложите цялото си тяло на студената струя. Останете под душа една минута. Ако не успеете да се отпуснете с помощта на дихателното упражнение, опитайте друг начин, разтривайте се с ръце. Водете студената струя по тялото си, масажирайте местата, които тя облива. Така може би студът се усеща по малко. Направете сами купа следена вода. Напълнете кофа или купа със студена вода. Добавете лед, можете да си направите, като предварително поставите в камерата пластмасова котия с вода. Потупете ръце. Първоначално ще усетите болезнено изтръпване, тъй като кръвоносните съдове ще се свият. Но болката бързо ще намалее и когато почувствате в ръцете си топлина, можете да ги извадите от водата. Звучи абсурдно, но действително ще почувствате затопляне, тъй като ще се задейства термостатът на тялото. Ако това не стане до две минути, прекратете упражнението. Как е възможно ръцете ви да се стоплят, докато са потопени в ледено студена вода? Този феномен се дължи на хормон който прави стените на кръвоносните съдове силни и еластични. Когато потопите част от тялото си студена вода, се отделят укрепващи хормони и такъв, който предотвратява замръзването. Благодарение на тях, кръвоносната система продължава да работи автоматично. Вземането на студени душове и потапянето на ръцете в купа вода след са отлични упражнения за начинаещи. Препоръчваме ви да ги изпълнявате в продължение на месец. След това можете да продължите с студовите тренировки. През зимата можете да плувате навън. Не би ли било фантастично след няколко години хората да започнат да плуват масово в амстердамските канали? Докато пишех тази книга, с такъв ентузиазъм се бях отдал на студовите тренировки, че ходих да плувам в канала Адмирален Грахт през декември, когато всичко навън бе заскръжено. След първите няколко пъти минувачите започнаха да реагират все по-често. Някой проявяваха любопитство и се разговаряхме за студа, здравето и болестите. Други ме обявяваха за ненормален и твърдяха, че трябва някой да ме пази от самия мен. Веднъж някой дори извика полиция и след като се наложи да обяснявам надълго и на широко, че пише книга за. Студовите тренировки и така нататък бях пусна да си върви от дома и да се стопля. Това говори каква новост е методът Вим Хофф. Много от приятелите ми бяха на мнение, че е глупаво да плувам в канала, тъй като водата е мръсна. Аз пък бях на друго мнение, в край на краищата принцеса Максима също бе плувала в тези канали по време на ежегодния амстердамски плувен маратон, чиято цел е набирането на средства за изследвания на редки болести. През 2014 година това беше амиотрофичната латерална склероза, алъс. Щом бяха позволили на самата принцеса, която впрочем вече е кралица, да плува в канала, не можеше да е чак толкова опасно. Във всеки случай, преди да скочите в ледените води на някое езеро, започнете със студени душове и дихателни упражнения. Обобщение Излагането на студ подобрява кръвообращението. Излагането на студ активира кахявата масна тъкан. Излагането на студ стимулира производството на бели кръвни клетки. Направете сами студени душове. Направете сами потапяне на ръцете в купа следена на вода. Дишане. Тук няма измама, всичко е физиология. Вимхов. Започнахме главата за студа с факта, че хората предпочитат температури около 22 еднос. Обяснихме как студът може да влияе положително върху настроението и здравето ви. А знаете ли, че е доста вероятно да сте възприели определен начин на дишане, който също може да се подобри? Много хора вдишват и издишват 13, 15, 17, 20 и дори 22 или повече пъти в минута. Дори когато са отпуснати в креслото и четат книга. Нормално е дихателната ви частота да е между 6 и 10 пъти в минута. Лошо ли е, ако е повисока? Да, възможно е и ще ви обясним малко по-нататък защо. Смята се, че отдихателните упражнения има редица ползи. Те могат да ви помогнат да, а се отпуснете. Се почувствате изпълнени с повече енергия. Подобрите съни си. Облегчите главоболието си. Подобрите постиженията си в екстремните спортове. Облегчите болките в гърба и врата. Облегчите се тумашночревните проблеми. Преди да ви разкажем повече за физиологията на дишането, първо проверете дихателната си частота. Направете сами. Проверете дихателната си частота. Пребройте колко дихателни движения правите в минута. Дихателното движение започва с началото на вдишването и завършва с края на издишването непосредствено преди следващото вдишване. Преброявайки дихателните си движения за 60 секунди. Ще определите дихателната си частота в момента. По време на броенето, вероятно, дишането ви ще се промени просто, защото му обръщате внимание. За това няма да получите съвсем точна картина, но поне ще придобиете приблизителна представа за дишането си. Ако правите повече от 10 дихателни движения в минута, тялото ви е в готовност за действие, дихателната ви частота не съответства на състоянието на покой. Ако извършвате около 18 дихателни движения в минута, дори да седите на стол, тялото ви се чувства, все едно тичате в парка. Разбира се, не можете да поддържате такова темпо цял ден да не говорим седмици наред, без това да има последици. Страдащите от хронична умора се възхищават и удивляват на колоездачите от обиколката на Франция. Много е трудно всеки ден в продължение на три седмици да въртиш педалите понад 150 км. Уверяваме ви, на хората с хронична умора и висока дихателна частота не им е по-леко. Когато около почива, той прави само по 6 дихателни движения в минута, а сърдечната му частота е под 40 удара в минута. Страдащите от хронична умора дишат твърдо учестено през целия ден и сърдечната им частота в покой обикновено е около 70 удара в минута или по-висока. Ако високата дихателна частота стане нещо обичайно за вас, ще развиете здравословни проблеми. Разгледал съм ползите от спокойното дишане в «Отдих» книгата, която написах съавторство с психиатъра Берам В нея двамата демонстрираме как неправилното дишане води до здравословни проблеми. Неправилно е дишането, което е по честено или по-дълбоко от необходимото. Все повече се засилва интересът на учените към правилното дишане. Все повече лекари и психолози препоръчват практикуването на дихателни упражнения за релаксация. Югата, медитацията и практиките за развиване на осъзнатост придобиват все по-голяма популярност. Постоянно расте броят на научните доказателства за ползите от дихателните упражнения и медитацията. Науката изгражда мост между древните медитативни техники и младата западна медицина. Дихателни техники Бутейко и Ван Дерпул Освен медитацията съществуват и други дихателни техники. В Нидерландия доста популярни са методите на Константин Бутейко и Сетанс Ван Дерпул. Бутейко, 1923-2003, е украински лекар, завършил медицина в Москва. Той открива здравословния ефект от дихателните упражнения на 7 октомври 1952 година. Тогава преглежда пациент със затруднено дишане, който на моменти не може да си поеме въздух. Първоначално Бутейко предполага, че става дума за съчетание от тревожност и астма. За своя изненада не открива признаци за астма, но пък кръвното налягане на пациента е високо. Понеже самият Бутейко страда от високо кръвно налягане, той започва да размишлява. Забелязва, че собственото му дишане е също дълбоко и тежко самотява се в кабинета си и се опитва да успокои дишането си. Сизнена да забелязва, че кръвното му налягане се понижава, а главоболието му отшумява. Бутейко започва да търси и други връзки между дишането и здравословните проблеми. След дълга практика, той дори успява да върне кръвното си налягане в нормалните граници без лекарства. Въз основа на опита си започва да учи пациентите си да дишат по спокойно и не твърде дълбоко. Забелязва, че астматиците могат да предотвратяват пристъпите си, като поддържат дишането си спокойно. В края на 50-те години на миналия век Бутейко вече разполага със собствена, модерно оборудвана лаборатория и екип от медицински специалисти. Това му позволява да започне изследването на връзката между дишането редица. Химични процеси в тялото и някои болести. Проучванията на Бутейко показват, че дълбокото и участено дишане може да породи различни здравословни проблеми, сред които хипертония, астма, алергии, панически пристъпи, хроничен бронхит, сенна хрема, нарушения на съня и главоболие. Тези открития обаче се възприемат бавно в средите на традиционната медицина. Дълги години бившата сътрудничка в лаборатория за изследване на балодробната функция Сетанс Ван Р. 1955, се труди, за да извоюва на дишането и дихателните упражнения по достойно място в здравеопазването. Ако дишате по спокойно, пулсът и ще се забави, а съотношението между кислород и въглероден диоксид в кръвта ще се подобри. Вандерпол разработва апарат за измерване на дихателната частота, сърдечната частота и вариабилността на сърдечната частота. С него може да се установи дали конкретно дихателно упражнение ефективно или не. Вандерпол открива че пациентите с хронична умора, крайни изтощение, фибромиалгия и миалгичен енцефаломиелит също дишат по честено или дълбоко от необходимото. Онези, които имат възможност да наблюдават на екрана как частотата на сърдечния им ритъм се понижава, лесно се мотивират да изпълняват редовно упражненията. Ван Дерпул ги насърчава освен това да започнат да практикуват и някакъв спорт. Дихателната честота по време на тренировка е важен показател дали човек се претоварва. При стрес-тест пък подишането може да се определя оптималната сърдечна честота за възстановяване. Това е важно да се знае, особено от хората, страдащи от хронична умора. Натрупаните знания за дишането може да се прилагат по най-разнообразни начини. Благодарение на йогата, медитацията, Бутейко и Ван Дерпул сега разполагаме с апаратура и мобилни приложения, които са ни много полезни. Все повече лекари на Запад препоръчват дихателните упражнения и все повече хора ги практикуват. А упражненията на Вим Хофф напоследък са като чели най-популярни. За да разберете по-добре причините за тази популярност, нека първо разгледаме физиологията на дишането. Кислород и въглероден диоксид. Да си припомним. Вдишвате кислород и издишвате въглероден диоксид. От белите дробове кислородът навлиза в кръвообращението и кръвта го разнася изцялото. Тяло. Излишният въглероден диоксид бива отнасен в обратна посока. Имаме ляв и десен бял дроб, те са с структура. Кислородът навлиза в тях през дихателната тръба, трахея, минава през бронхите, които се разклоняват на по-малки дихателни пътища. Наречени бронхиоли. Бронфиолите преминават фалвеоли, въздушни сякчета, посредством които кислородът преминава в кръвта. При тази газова обмяна съотношението на кислорода и въглеродния диоксид в белите дробове и кръвта остава едно и също на принципа на скачените съдове. Идеалната им пропорция в кръвта е 32 2 Кислородът е важен за освобождаването на енергия от хранителните вещества, а въглеродният диоксид за разширяването на кръвоносните съдове. Въглеродният диоксид се възприема като отпадъчен продукт, от който организмът трябва да се освободи. От важно значение обаче е кръвоносните ви съдове да са достатъчно разширени, за да стига кислородът навсякъде в тялото. От пряко зависат не само нивата на кислород и въглероден диоксид в кръвта ви, но и сърдечната ви частота. Сърцето и белите ви дробове са тясно свързани. Ако забързате дишането си, със сигурност ще се повиши и сърдечният ви ритъм. С промяната на дишането се променя и сърдечната частота, и вариабилността на сърдечната частота. Вариабилността на сърдечната частота е изменението на интервала между два поредни удара на сърцето. Възможно е интервалите между всеки два удара на сърцето при човекце пулс в покой 60 удара в минута да траят около секунда. Възможно е също тези ползи постоянно да варират между секунда и секунда и половина. Втория случай е за предпочитане пред първия. Противно на общоприетото убеждение, важно е интервалите между ударите на сърцето да варират по дължина. Здравото сърце на човек в покой бие по-бързо по време на вдишване и по-бавно по време на издишване. В Своя бестселър «Да излекуваме тревожността, депресията и стреса без лекарства и психоанализа» френският психиатър Давид Сърван Шрейбер разяснява в подробности колко е важна добрата вариабилност на сърдечната частота. Той твърди, че хората, които страдат от депресия, стрес, Рак или са в края на живота си, имат неизменно ниска вариабилност на сърдечната частота. Серван Шрайбер подкрекя Своите смели твърдения с резултатите от цяла серия научни изследвания. Освен това разглежда връзката между вариабилността на сърдечната частота и вегетативната нервна система. В книгата си Серван Шрайбер разказва, че вече не лекува пациентите с тревожни разстройства и депресия единствено с лекарства, а им препоръчва подобряващи вариабилността на сърдечната частота упражнения. Той нарича това допълващо лечение. Ето какво пише психиатърът. Можем да наблюдаваме взаимовръзката между емоционалния мозък и сърцето в постоянната изменчивост на нормалната сърдечна частота. Тъй като двата дяла на вегетативната нервна система са винаги в равновесие, те постоянно ускоряват и забавят работата на сърцето. Именно това е причината интервалът между два поредни удара на сърцето да не е никога един и същ вариабилността на сърдечната частота е нещо напълно нормално. Всъщност тя е признак за оптималното функциониране на спирачката и гъста, а оттам и на цялата физиологична система. Вариабилността на сърдечната частота, нервната система и дишането. Спирачката и егаста, за които става дума в горния цитат, са известни още като парасимпатиков и симпатиков дял на вегетативната нервна система. Симпатиковият дял отговаря за всичко, свързано с действията. При активизирането му тялото ви преминава в режим «борба» или «бягство». Ще дишате бързо функциите на храносмилателната система се забавят, а кръвта се пренасочва от кожата към мускулите, вътрешните органи и мозъка. Затова често сравняват симпатиковия дял с гъста на автомобила. Парасимпатиковият дял на вегетативната нервна система регулира всички процеси, свързани с възстановяването, забавените сърдечен ритъм и дишане, доброто кръвоснабдяване на кожата и работата на храносмилателната система. Затова понякога го наричат спирачката на организма. В книга от 1989 г. Завръзката на парасимпатиковия дял с стреса и психичните и физическите болести Питер Лангендейк и Агнес Ваненхойзен разглеждат влиянието на парасимпатиковия дял върху нашето здраве. Книгата съдържа и кратък обзор на изследователските данни, събрани от професор Тони Гейлард за Нидерландската организация за научно-приложни изследвания в ХАГА. Те Свидетелстват че съществува пряка връзка между понижената активност на парасимпатиковия дял и физическите здравословни проблеми. А също, че дихателните упражнения могат да активират този дял на вегетативната нервна система. Интересно е да се отбележи, че сексът е активност, за която отговаря предимно парасимпатиковият дял. Следващите графики показват как дишането влияе върху вариабилността на сърдечната частота. Вълнообразната линия изобразява дишането. Тя се издига с дишването и се спуска с издишването. Едно възвишение от падина до падина съставлява едно дихателно движение или дихателен цикъл. Знаците плюс показват сърдечната частота. По вертикалната ос са сърдечните удари в минута, а по хоризонталната ос времето в секунди. Тази графика представя дишането на 42 годишна жена. Седяща на стол в продължение на една минута. Нейната дихателна частота е 22 дихателни движения в минута, а средната и сърдечна частота 61 удар в минута. Пулсът е добър, но дишането й е учестено, което е признак, че не е спокойна. Разгледайте долната графика, която отразява резултатите след изпълнението на дихателни упражнения в продължение на една минута. Дихателната й частота се понижила чувствително. Тъй като жената вече контролира дишането си. Дихателните движения са само 7 в минута, а не 22, както по-рано. Сърцето и също е реагирало на упражненията. Сърдечната и частота е малко по-висока 62 удара в минута, но вариабилността на сърдечната частота се е подобрила забележимо. Двете графики недвусмислено демонстрират, че ако моделът на дишане е добър, работата на сърцето се съгласува с него. Осъзнатите дихателни упражнения са много ефективен способ за подобряване на вариабилността на сърдечната частота. Ако разполагате с апарат за нейното измерване, лесно можете да определите кои са най-ефективните дихателни упражнения конкретно във вашия случай. Разработеният от Сетанс Ван Дер е отличен, но твърде скъп. При добро желание обаче работа ще ви свършат и ефтините полсомери на пазара а можете и да вземете назаем от свой приятел запален спортист. Седнете, поставете си пулсумера, отпуснете се и след две минути измерете. Сърдечната си частота След това изпълнете дихателните упражнения от тази глава и наблюдавайте какво се случва. Ако сърдечната ви частота се променя в унисон с дишането, всичко е наред. Дишане и здравословни проблеми Неправилното дишане може да причини най-разнообразни здравословни проблеми. Ще разгледаме пет от тях. Едно болки в раменете или шията. Две – безпокойство. Три стомашно-чревни проблеми. Четири – лесна уморяемост. Пет. Сърцебиене. Всички тези проблеми са свързани с дишането по различен начин. Едно болки в раменете или шията. В шията си имаме мускули. Които ни помагат да дишаме по-честено за кратки периоди. Ако непрекъснато дишате по-бързо от необходимото, тези мускули ще се претоварят и ще почувствате болка, подобна на унази в мускулите на краката след тичане на дълго разстояние. Болката ще отмине, когато осигурите на мускулите в раменете и шията почивка. Това може да стане с спокойно дишане. Две безпокойство. Чувствате се неспокойни. Защото твърде участеното дишане нарушава хормоналния баланс в организма. Причина за безпокойството е повишената секреция на адреналин. Три стомашно-чревни проблеми Ако съотношението между кислорода и въглеродния диоксид в кръвта бъде нарушено, това ще окаже сериозно въздействие върху работата на стомашно-чревния тракт. Много хора с неправилен модел на дишане страдат от подуване на корема, оригват се често или имат газове. Тези проблеми, въпреки че не са особено сериозни, причиняват дискомфорт. 4. Лесна уморяемост. Твърдо очистеното дишане може да породи физическа умора, тъй като непрестанно черпите от енергийните запаси на глюкоза. Общо казано, тялото разполага с два източника на енергия мазнини и глюкоза. Ако дишате твърде бързо, черпите от глюкозните запаси по-бързо от необходимото а те са по-малко от запасите смъзнини. Неправилното изгаряне на енергия води до често желание да се похапват захар и сладки храни. 5. Сърцебиене Прекомерното отделяне на въглероден диоксид води до свиване на кръвоносните съдове, същите кръвоносни съдове, които отново се разширяват след излагане на студ сърцето ви се опитва да компенсира, изпомпвайки кръв към тялото възможно най-бързо. Това е адекватна реакция от страна на организма, но при много хора тя предизвиква тревожност, недостиг. На въздух и сърцебиене. Дишането и някои сериозни разстройства, свързани с стреса. Освен тези пет разпространени здравословни проблема, психиатърът Берамбакер е установил връзка между високата дихателна частота и определени психични разстройства. Колкото по сериозен е психиатричният проблем, толкова по-трудно е да си представим че дихателните упражнения могат да доведат до неговото разрешаване. И въпреки това си струва те да бъдат включвани в лечението. Твърде дишане е признак за стрес, когато пациентът страда от разстройство, дължащо се на стреса, твърде вероятно е дихателната му частота да е висока. Макар стресът да е значим фактор при повечето психологични проблеми, на практика той се свързва най-вече с тревожните разстройства и депресията. Учистеното дишане играе съществена роля и при доста още неизяснени физически проблеми, които засягат все повече хора. Стресът може да се посочи категорично като първопричина само при две диагнози – остра стресова реакция и посттравматично стресово разстройство. И в двата случая диагноза може да се постави ни единствено ако пациентът е имал травматично преживяване, т.е. изживял е на и непроодолими събития, които биха могли да доведат до неговото сериозно нараняване или дори до смърт. Такива събития могат да породят сериозен стрес и психически проблеми и да доведат до кратковременни или дълговременни и постоянни промени в дишането. Неспокойното дишане съпътства и тревожните разстройства. Най-разпространеното от тях е паническото разстройство, известно в миналото като хипервентилационен синдром. Последното наименование вече не се използва, тъй като не съществува пряка причинно-следствена връзка между хипервентилацията и паническите пристъпи. Или казано с други думи, хипервентилацията не винаги е причина за пристъпи на тревожност, а страдащите от панически пристъпи не винаги хипервентилират. Много важно е да се дефинира хипервентилация. Приясните, ясните, недвусмислени случаи това няма голямо значение. Но, например, каква е значимостта на леко повишената дихателна частота, докато човек седи на дивана от дома и диша два пъти по честено от необходимото? Доколкото ми е известно, този въпрос все още не е изследван, но ние подозираме, че много пациенти с тревожно разстройство имат прекомерно завишена дихателна частота в покой. Дихателните и релаксиращите упражнения са експериментално изследвани и доказано ефективни при тревожни разстройства. И въпреки това психолозите и психиатрите почти не ги използват. Приложната релаксация присъства в официалните указания за лечение на генерализирано тревожно разстройство, но само ако поради някаква причина е невъзможно да бъде приложена когнитивна терапия. Когнитивната терапия дава резултати само при хора с средна или по висока интелигентност, докато приложната релаксация, какъвто и методът Вимхов, действа при всеки. Пациентите могат да се възползват от приложната релаксация, за да овладяват паническите си пристъпи. Първо може да бъдат научени да релаксират. А после съзнателно да свързват релаксацията с определена дума, която им оказва успокояващ ефект. При първите признаци за настъпваща паника те може да извикат съзнанието си думата, за да предотвратят усилването на паниката. С това кратко отклонение към психиатрията имахме за цел да подчертаем важната роля на дишането в лечението на широк спектър здравословни проблеми, както и да покажем, че освен методът, Вимхов съществуват и други упражнения, които може да бъдат използвани за релаксация. Защо много хора дишат учестено? Защо мнозина от нас дишат неправилно? Не би ли трябвало спокойното дишане да е автоматичен? Процес, подобно на много други телесни функции. Температурата на тялото ни е винаги 3,6,8, сърцето ни постоянно работи, а клепачите ни мигат сами. Защо не дишаме винаги спокойно, нали е по поздравословно? Защото прекомерната сетивна стимулация, тревогите и постоянното психично напрежение влияят върху дишането ни. Дишането и мозъкът Неокортексът е унази част от нашия мозък, която ни отличава от животните. Латинското наименование неокортекс означава «нова кора», тъй като от еволюционна гледна точка това е най-младата част на мозъка ни. Използваме я, за да анализираме и пресмятаме, а освен това там се намира нашият езиков център. Благодарение на нея можем да се тревожим за нещо, което би могло да се случи след две седмици, или да се дразним заради някое минало събитие. Така нареченият бозайнически или емоционален мозък е мястото, където преработваме емоциите, които изпитват и другите бозайници, например страх, гняв, любов и тъга. В тази част на мозъка се намира лимбичната система. Един пласт по-дълбоко е разположен така нареченият рептилоиден мозък, който отговаря за функциите, които поделяме с влечугите. Той контролира кръвното налягане, сърдечния ритъм и дишането, а освен това поддържа телесната ни температура 3,680. Друга функция на неокортекса е филтрирането на външните стимули. Според изследванията, в рамките на само един ден ние сме изложени на толкова външни стимули, колкото е възприемал средновековният човек за цял живот. Всеки ден правим средно по 2800 избора. Затова не е изненадващо, че в определен момент се претоварваме. Това води до тревога и един от начините, но които се проявява тя е участеното дишане. Свръхстимулираният наукортекс ускорява дишането ни но посредством съзнателно усилие можем да го накараме отново да го забави. Дихателни упражнения за релаксация Упражненията в моята книга «Отдих» са предназначени основно за релаксация и възстановяване на нормалното съотношение между кислорода и въглеродния диоксид в тялото. Ето две ефективни дихателни упражнения за релаксация. Евдишайте през носа. Издишайте през носа. Направете пауза. Вдишайте през носа. Издишайте през носа. Пауза. Нека паузата не трае прекалено дълго, а само. Докато почувствате потребност да вдишате отново. Ако това упражнение не ви отпусне, повторяте го с издишване през устата. Е, вдишайте през носа. Издишайте през устата, леко удължавайки издишването. Пауза. Вдишайте през носа. Издишайте през устата, леко удължавайки издишването. Пауза. Издишването можете да удължите лесно, като отпуснете устни и го придружите с леко пуфтене. Добре е да релаксирате с тези упражнения в продължение на две минути, преди да започнете упражненията по метода Вимхов. Упражненията на Вимхов са съвсем различни и обслужват различна цел, която ще обясним по-долу. Дихателните упражнения по метода Вимхов Дихателните упражнения на Вимхов не са предназначени за релаксиране, не и докато ги изпълнявате. Тяхната цел е да ви помогнат да постигнете контрол над ума и тялото си, да въздействате върху вегетативната си нервна система. Първоначално упражненията на Вимхов ще доведат до лека замаяност. Не е лесно да останете концентрирани, докато се стараете да ги изпълнявате правилно. И понеже до тук разглеждахме само дихателните упражнения, време е да обърнем внимание на медитацията. Упражненията на Хов са основани на тибетска техника, известна като медитация тумо. Тумо се корени в индийската традиция ваджрияна. Предполага се, че ваджрияна е възникнала около четвърти в пърхара и е повлияна в голяма степен от тантризма и индуизма. В основата на ваджрияна е идеята за причинността. Целта е всяко преживяване да се трансформира в неустрашима мъдрост, спонтанна радост и дейна любов. Хов подчертава, че това не налага вярата във виша сила, а по-скоро предполага на гласата, че онова, което преживявате, е истина за самите вас. Последователите на Ваджраяна приемат този метод като най-важната брънка в постигането на просветление посредством учението на Будда. Техниката Тумо Тумо съчетава дишане и визуализация. Практикуващият вдишва дълбоко и издишва бавно, като същевременно си представя плъмъци, за да повиши телесната си температура. Тъй като за практикуващите Тумо е важен опитът, а не вярата, те уважават науката. В научния журнал PLOS Уан PLOS ONE, учени от Националния университет на Сингапур са публикували своя изследване с монахини, практикуващи медитация. Тумо Изследователите установили... Че монахините са способни да генерират допълнителна топлина и да повишават телесната си температура си до 383 с приоколна температура от 2,5. Освен това били в състояние да изсушават върху себе си мокрите дрехи, които носят. Вимхов не е изучавал Тумов манастир. Всичко, което знае, е научил от природата. Познаването на Тумо обаче му помогнало да постигне по-дълбоко разбиране за силата на студа. А най-много във Ваджрияна му допада това, че е религиозно учение, основано на личното преживяване, не на вярата. Всеки може да провери всяко твърдение посредством собствените си преживявания. Вим често обича да казва, да почувстваш означава да разбереш. Именно тази възможност предоставя техниката Тумо. Направете сами дихателните упражнения от метода Вим -Хоф. Най-напред нека ви предупредим. Не изпълнявайте следващото дихателно упражнение в обстоятелства, които биха се оказали опасни, ако изгубите съзнание, например по душа, под вода, в изправено положение или докато шофирате. Освен това, първия път го направете под наблюдение. Вдишайте дълбоко и издишайте. Вдишайте дълбоко и издишайте. Вдишайте дълбоко и издишайте. Дишайте с темп и ритъм. Които са ви най-комфортни. Повторете 30 пъти. Последния път издишайте до край, след което вдишайте много дълбоко, издишайте бавно и изчакайте. Вдишвайте дълбоко, без да се насилвате, и издишвайте бавно и спокойно. Когато не издишвате до край, в белите ви дробове остава малко количество въздух. След 30 дихателни движения задръжте дишането си и изчакайте докато изпитате потребността да вдишате отново. Повтаряйте упражнението, докато почувствате изтръпване, лека замаяност или отпуснатост. Като вдишвате дълбоко и издишвате бавно, вие отделяте много въглероден диоксид. Концентрацията на КО-2 в кръвта ви ще се понижи и кръвоносните ви съдове ще се свият. Когато задържите дишането си след издишване, в тялото ви се задържа голямо количество въглероден диоксид и то компенсира това, като освобождава повече кислород в митохондриите. Митохондриите осигуряват енергия за клетките. Повишените количества кислород в митохондриите водят до генерирането на повече енергия. Отпадъчните вещества се Изхвърлят, благодарение на което кислородът може да проникне по-дълбоко в клетката. Задържането на дишането след издишване отключва парасимпатикова реакция, с други думи – релаксирате. Това на свой ред стимулира аеробната дисимилация в клетката. Ето защо, вдишвайки по-дълбоко и съзнателно, ние можем да генерираме повече енергия на клетъчно ниво. Епифизна жлеза. В резултат на тези дихателни упражнения мнозина преживяват разширяване на съзнанието. Това вероятно се дължи на активността на митохондриите в мозъчните клетки, които отделят химикали в хипофизата и епифизата. Епифизната жлеза. Наричана още шишарковидно тяло, е от съществено значение за душевното ни състояние. Тя произвежда хормона мелатонин, който играе важна роля в ритъма сън, будърстване и репродуктивния цикъл. Нашата хипотеза е, че при изпълнение на дихателните упражнения на ВИМХОВ в епифизната жлеза навлиза много повече кислород, вследствие на което в организма се освобождава много повече кислород. Това обяснява ефективността на упражненията при пътническа болест, нарушения на съня и депресия. Интересно е да се отбележи, че в източните философии епифизата се смята за седалището на душата. Френският философ Рене Декарт 1596-1650 я разглежда като връзката между тялото и душата. Той е един от първите западни мислители, които популяризират епифизата. Задържане на дишането Можете да проверите дали в тялото ви настъпват промени вследствие на дихателните упражнения, като измерите колко дълго можете да задържите дишането си след издишване. Направете измерване преди упражненията и след тях. Ще установите, че след упражненията сте в състояние да издържите, без да дишате, по-дълго. Добре е, ако времето ви се подобрява, но не се увличайте да поставяте рекорди. Задържането на дишането е просто способ за проверка дали методът дава резултати, а не цел на заниманията. Обобщение: А много хора дишат по-честено или по-дълбоко от необходимото. Неправилното дишане води до различни здравословни проблеми. Дихателните упражнения влияят върху мозъчната активност. Някои упражнения помагат да релаксирате. При метода вимхов дишането се използва за въздействие върху епифизната жлеза. Кислородът активира. Изхвърлянето на отпадъчни вещества. Въглеродният диоксид разширява кръвоносните съдове. Отдаденост. Студовите тренировки и дихателните упражнения са двата основни компонента на метода Вимхоф. Но за да ги практикувате както трябва, ви е нужна отдаденост. В началото е особено трудно да спреш топлата вода и да останеш две минути по студената струя. Тези две минути ти се струват цяла вечност. Всекидневното изпълнение на дихателните упражнения също е нелека задача. Предизвикателство е да намериш време и мотивация. Достатъчно е обаче да прекараш един ден свимхов, за да се мотивираш достатъчно. Жизнеността. Опитът и знанията на този човек със сигурност ще ви окоражат да започнете да практикувате метода му. Това няма нищо общо със способите за моделиране на поведението и невролингвистичното програмиране на ЛП. ВИМ просто ще ви увлече със своя заразителен ентузиазъм, който сякаш блика от самото му същество. За да ви мотивираме да вземате студени душове и да пробвате дихателните упражнения, ще ви дадем един фантастичен пример за това на какво е способно тялото ви, когато проявите отдаденост. Маратон по шорти зад северния полярен кръг През 2009 година Вимхов приема едно екстремно предизвикателство, за да демонстрира, че отдадеността и контролът върху ума са по-важни от физическата подготовка. Той пробягва маратонската дистанция зад северния полярен кръг. Това е най-тежкото изпитание на което се е подлагал до този момент. Тогава е 50 годишен и сякаш маратонът притира едно шест с недостатъчно предизвикателство, та той решава да го направи по шорти и сандали, без чорапи. Вим познава огромните възможности на тялото си, но желанието му е не само да предава знанието си на интелектуално ниво, а и да показва как го прилага. Подготовката на Вим и маратонът му в Финландия са заснети от Фесерс Кефенс компания, която често снима за BBC на Шънал Geographic. По-късно документалният филм е излъчен в телевизионната програма Дердевилс. Да тренираме физиката си или да възпитаваме способността си да се отдаваме? Спортистите, които се подготвят за маратони в нормални условия, обикновено следват тренировачна програма и постепенно увеличават пробягваната дистанция. Но не и Вим, той почти не тича. Прави само своите. Студови тренировки и упражнява мисълта си, съсредоточавайки се върху своята отдаденост. Подготовката на ХОФ се състои в допълнителни дихателни упражнения и тренировки на студа. През зимните вечери плува в амстердамските канали. А за да привикне към още по екстремни условия, тренира в хладилната камера на една кланица, където температурата е тире пец. След тренировките се чувства силен в приповдигнато настроение и все по че е способен да се справи с предизвикателството. Глин Дейвид, експерт по оцеляване в полярни условия, има сериозни резерви към това начинание. Изключително трудно е просто да се диша при такива температури, а при човек има нужда от дълбоко дишане. Специалистът е на мнение, че при такива условия е практически невъзможно да се диша дълбоко часове наред. Вим във Финландия Хов пристига във Финландия 6 дни преди маратона. Студено е дори по финландските критерии. В деня преди старта той прави последна тренировка, преплува няколко десетки метра под леда на едно езеро. Лекарите, които го преглеждат на място, са поразени, неговите пулс, кръвно налягане и кислородна сеатурация са дни и същи стойности преди и след плуването. Хов се чувства добре и решава, че е готов за предизвикателството. По време на маратона Хоф непрекъснато се движи по ръба на бръснача. Ако бяга твърде бързо, ще изразходва твърде много енергия и ще трябва да диша твърде дълбоко, което е невъзможно притире едно шест. Ако тича твърде бавно пък, ще изложа на студа прекалено дълго време и може да получи сериозно измръзване. След първите два часа тичането все още върви добре. Вин чувства теже с краката, но поддържа постоянно темпо. Преполовила е маратонската дистанция 429. Ма. На 30-ти километр обаче, малко след третия час, го обзема умора. Силите му видимо започва да се изчерпват, а и студът оказва своето влияние. Втората му съпруга Каролин е в автомобила пред него заедно с филмовия екип и лекаря. Тя е притеснена, защото ситуацията може да стане много опасна. Но Хов не се отказва. Въпреки, че след 37 я километър се налага да продължи ходом. След 5 часа и 25 минути на студа той постига немислимото. Завършва маратона за северния полярен кръг при изключително ниска температура, по шорти и без никакъв опит в маратонското бягане. На подобна крайна отдаденост, като че ли са способни само изключителните личности като Вим Хофф. Но той е на противното мнение и за да докаже, че е прав. Няколко години по-късно решава да осъществи с група хора невъзможно изкачване на Килиманджаро. Килиманджаро. Хоф решава да изкачи Килиманджаро с група. Килиманджаро е планина в Танзания с височина 5895 м всяка година, а изкачват много планинари и туристи. Добре подготвеният алпинист може да стигне до върха за 6 дни. За да превърне изкачването в още по-сериозно предизвикателство, Хоф обявява, че ще го направи за 48 часа с група от 26 души. Желанието му е да покаже, че възможностите на всички ни са много по-големи, отколкото подозираме. И този път специалистите са скептични. На мнение са, че е невъзможно толкова многобройни група да осъществи изкачването за толкова кратко време. За на всичко някои от участниците в групата страдат от заболявания като множествена склероза, ревматизъм, болест на Крон и рак. Те също нямат опит като алпинисти. Изкачването е насрочено за януари 2014 година, но подготовката е хаотична. Доктор Герт Бойзе от Медицинския център на Амстердамския университет изразява желание да придружи експедицията, за да помага. Местните водачи смятат, че начинанието е лоша идея и в последния момент отказват да тръгнат. Хов обаче е твърдо убеден, че хората му са способни да изкачат върха, тъй като са подготвени с студови тренировки и умеят да се съсредоточават върху. Дишането си и повежда групата. Когато стигат в Хоромбухът, група хижи на височина 3705 м. температурата е трис. Изглежда обаче... За Вимискачването до върха на Килиманджаро за 48 часа с 26 души, доста от които пациенти с различни заболявания, все още не е достатъчно сериозно предизвикателство. И той предлага да го направят по шорти. Тайната са дишането и студовите тренировки. Вим дава инструкции хората да се разделят по двойки и всеки да наблюдава партньора си, по конкретно да следи дали изпълнява дихателните упражнения. Необходимо е през цялото време да вдишват дълбоко и да издишват спокойно и бавно. Освен това, за да предотвратят височинната болест, изпълняват дихателните упражнения нощем през определени интервали. За всеобщо изумление, като се изключи хов, разбира се, групата осъществява невероятно постижение. 24-ма от 26 мата участници в експедицията изкачват най-високия връх на Килиманджаро, Охуру, с височина 5,895-ма температурата на върха е тире 1,5. Фактът, че толкова многобройна група е стигнала до върха, е сам по себе си постижение. Това, което го прави наистина забележително обаче, е, че групата няма опит в катеренето. А фактът, че го правят за 48 часа пък, е направо смайващ. Всичко това привлича вниманието на медиите. Хофф и Бьойза са поканени да участват в една от най-популярните телевизионни програми в Нидерландия. В няколко вестника са поместени материали за триумфа на групата. Как е възможно да се постигне подобно нещо? Хоф е убеден в ефективността на своите дихателни упражнения. И въпреки липсата на опит като опинисти, всички от групата са добре подготвени да понасят студа. Съществен фактор е, разбира се, и тяхната отдаденост. Сред участниците са заболявания са Анна Хойнака, множествена склероза, Марк Бос, рак на простатата, Хенк Ван Денберг, ревматизъм, Емата и Сетурми Хан Семинг, болест на Крон. И петимата стигат до върха. Всички тези хора съзнават, че са болни, но не приемат себе си като пациенти. И държат това да се знае. Тази нагласа е важен компонент на отдадеността. Разбира се, аз съм и пациент, казва Емати Сетурм, но също така съм просто Ематис, който иска и може да прави най-различни неща. Килиманджаро, 2015 През ануари 2015 година Хофф тръгва към Килиманджаро с нова група. Този път целта му е да изкачат върха за 36 часа. Той възнамерява още веднъж да покаже на хората, че са способни да постигнат много повече, отколкото подозират. Упражненията от метода Вимхов дават много добър резултат. 15 от 19 участници изкачват планината голи до кръста. Групата не стига до Охуро, а спира на Гилманс Пойнт. На хребета на кратера с височина 5685 ма предпочитат да не се излагат на излишен риск, за да задоволят егото си. Там един от участниците в експедицията предлага брак на приятелката си. Странични ефекти от метода Вимхов. Методът, както вече стана ясно, се състои от три компонента – студови тренировки, дихателни упражнения и отдаденост. Но ефектите му не се изчерпват с подобрената устойчивост на студ. В интервютата, които проведох за тази книга, практикуващите студови тренировки и дихателни упражнения ми споделяха, че в живота им са настъпили редица други промени. Казваха, че се е подобрил сънят им, започнали са да ходят пеше или спортуват по-често. Да се излагат повече на дневна светлина. Тук няма да разглеждаме всички тези промени, но две от тях заслужават по особено внимание, тъй като интервюираните ги споменаваха много често, желанието да се ходи бос и намаленият прием на храна. Ходенето бос Удивително много практикуващи метода, Вимхов започват да ходят боси. От 10 интервюирани 8 споделяха, че го правят това едва ли случайно. Самият хоф често ходи бос, макар да не обръща внимание на това. Обеждението, че да се ходи бос, е здравословно, е широко разпространено. Обърнете внимание колко хора тичат боси и колко често материали по темата се появяват във вестници и изписания. В тези материали се подчертава, че когато ходите боси, укрепвате мускулите на стъпалата си, които почти не използвате, когато сте с обувки и увеличавате костната си маса. Стъпалата има 200 000 нервни окончания, наистина огромно число. Това обяснява високата чувствителност на босия крак. Стъпването по земята може да предизвиква много приятни усещания, някои го сравняват с масаж. Освен това, когато не сме обувки, стъпваме по различен начин и прехвърляме повече тежест на предната. Част на стъпалото при проведено през 1987 година изследване с 17 души, които редовно тичат за здраве, Стивен Рубинс и Адел Хана установяват, че след 4 месеца тичане без маратонки арката на стъпалото на бегачите се е скъсила средно с 4,7 мм. Рубинс и Хана предполагат, че тази промяна най-вероятно се дължи на по-интензивното ангажиране на мускулите на ходилото и че може да спомогне за намаляването на стреса върху плантарната фасция. Преходът към тичане без маратонки в изследването бил осъществен постепенно. При изследвания срязък преход обаче е установен повишен риск от травми на стъпалото. Заземяване. Привържениците на ходенето Бос подчертават, че заземяването контактът с електромагнитното поле на Земята има благоприятен ефект върху здравето. Земята има отрицателен електрически заряд, докато въздухът е наситен с положителни йони. През последните години количеството на положителните йони много се е повишило поради нарасналата употреба на радиоапарати, телевизори, клетъчни телефони и други средства за бежична комуникация. В резултат на това е застрашен балансът между положителния и отрицателния заряд. Съвременният начин на живот ни изолира от земята, а това вреди на здравето ни, казва електроинженерът Клинтън Обер. Той е открил полезния ефект от зазеняването, така се свързваме с отрицателните електрони на земната повърхност. Възможно ли контактът с Земята да неутрализира въздействието на излишните положителни иони в атмосферата? Не е лесно да се отговори на този въпрос. Самите ние в голяма степен затрудняваме този контакт като се изолираме от земята с дебели гумени подметки. А ходенето бос ни дава повече енергия. Един от интервюираните които споделиха, че са започнали по-често да ходят боси, е Рихард Делет. Той е завършил медицина в Амстердамския университет и в работата си с пациенти прилага западни и източни практики. Книгата му «Свръхсила» «Орстърк», от която са продадени над 70 000 екземпляра, е призив към хората да се хранят по-здравословно. Една от неговите любими теми е намаляването на приема на захар. Делет си има любим цитат от Таселият, Носителя на Нобеловата награда за литература от 1948 година. Къде е мъдростта, която загубихме в знания? Къде е? Знанието, което загубихме в сведения? Шест, търсейки загубената мъдрост, Делет научава за Вимхов. През 2013 година взема участие в негов семинар. Определя преживяванията си през този ден като необикновени. Само след няколко повторения на дихателните упражнения той задържал дишането две минути и половина и направил 60 лицеви опори, без да диша. Почувствал се добре и във ваната, следени купчета. Тялото му незабавно се зачервило, признак за добро кръвообращение. Няколко месеца след семинара ние попитахме Далет дали все още използва усвоените техники. Той отговори, че продължава да изпълнява дихателните упражнения и с нетърпение очаква зимата, за да ходи бос снега. Каза, че сега много по-често ходи бос у дома и навън и че така се чувства добре. Хранене Мнозина, които започват да практикуват метода Вимхов, променят и хранителните си навици. Хов почти не се храни, рядко закусва и никога не обядва. Храни се единствено вечер с каквото и колкото желае. Джак Екбертс е сред първите, които проявяват интерес към хранителните навици на Хофф. Джак е адвокатът от Леуварден, с когото се запознахте в главата за студовите тренировки. Ще отделим повече място на неговите проучвания, защото изводите, до които достига, са много близки до метода Вим хоф Подходът на Джак към храненето е прост, но много ефективен при доста от така наречените «болести на модерното общество». Екберц стига до философия на храненето, която е много сходна с хранителния режим на Хофф, а именно режимът «гладуване Пет. Нека обаче е ясно, Вим не насърчава никого да се храни като него, той самият следва тази практика, защото така му подсказва тялото му. Онова, което правят Хоф и Екберц, може да бъде обобщено в един съвсем прост принцип. Храна се приема само в рамките на 5 часов интервал всеки ден. Хранителният режим гладуване ПТ Пре, открит и от Берт Херинг, бивш лекар от военновъздушните сили. Като медицинско лице, той знае, че няма физиологична причина мъжете и жените след 40 годишна възраст да затластяват. И въпреки това, той има двойна брадичка, увиснали гърди и огромен корем. Решава да се избави от излишното тегло. Но вместо към фитнес-залата най-напред се запътва към библиотеката. Там търси материали, свързани с болестите. На съвременното общество и техните причини. Препрочита старите си учебници. Установява, че е важно не само с какво се храним, но и колко често. Другите едри-бозайници често се хранят само веднъж дневно. Те почти никога не страдат от наднормено тегло и рядко развиват сърдечно-седови заболявания, диабет или рак. Тъй като и хората са големи бозайници, Херинг предполага, че може би и ние не би трябвало да се храним многократно през деня. Той споделя тези свои размисли със съпругата си Джуди, също лекар и също с няколко килограма в повече, и двамата решават да си направят експеримент. В продължение на месец те се хранят с каквото и колкото искат. Но само в периода между 5 часа следобед и 10 часа вечерта. Резултатите са поразителни. Херинг започва да вижда по тялото си мускули, за чието съществуване знае единствено от учебниците по анатомия. Излишните му килограми се стопяват, кръвното му налягане се понижава, възпалението на венците му отшумява. Чувства се много поенергичен и го обзема желанието да започне да тича. Същото се случва и със съпругата му. Тя също е приятно изненадана от ефектите. Приятели на семейство Херинг възприемат новите им хранителни навици и резултатите при тях са сходни. Берт Херинг назовава този режим на хранене, гладуване пет и го описва в електронна книга, която предоставя за безплатно сваляне в интернет. Седем бившият лекар от военновъздушните сили казва, че не желая да печели от такъв прост физиологичен факт. Както сам се изразява, Принципът в основата на неговия метод може да бъде записан на гърба на подложка за бира. Хранете се само в период от 5 часа всеки ден. В книгата се обяснява, че посредством тази практика приучвате тялото си да използва за гориво предимно мазнини вместо глюкоза. Тази идея съвпада с онова, което знаем за производството на кафяви мазнини по време на студовите тренировки. Ако възприемете този модел на хранене, най-вероятно и вас, като Джак Егберт с началото, ще ви измъчва глад. В 5 часа след обед, може би, много ще ви се иска да хапнете нещо. Това е съвсем нормално. Не се опитвайте да потискате това желание, тъй като само след няколко дни то почти ще отшуми. Не се тревожете, че ще припаднете от глад. Възможно е просто да почувствате лека слабост в първите дни, освен ако не боледувате от диабет и не адаптирате дозата на лекарствата, които приемате. Режимът «Гладуване 5» не налага ограничения върху приема на калории, но съвсем скоро ще започнете да се храните по малко, без да полагате усилия. Ето защо е важно да приемате продукти с висока хранителна стойност. Хиринг препоръчва съчетание от зеленчуци, плодове и различни меса. Ще забележите, че докато тялото ви се приспособява към този по-прост режим на хранене и изгаря повече мазнини, Отколкото глюкоза, ще сваляте около 300 грама на седмица. При това нивата на енергията ви ще са стабилни. А сега, след като представихме метода Вимхов и разяснихме връзката между неговите три компонента – дишане, студ и отдаденост – да видим какво още разкрива науката за него. В следващата глава ще изложим изследванията, проведени в Медицинския център на университета Радбаот и забележителните прозрения на професор Пьер Капел. Научни изследвания. Аз съм учен, моето тяло е моята лаборатория. Вимхов. Със своите екстремни подвизи Вимхов привлича вниманието и на учените. Изследователи се надпреварват да анализират изключителните му постижения. През 2011 година учените от Медицинския център на университета Ръдбаут в Неймеген започват дългосрочно изследване на Хов и метода му. Той твърди, че може да влияе върху вегетативната си нервна система и имунната си система, което звучи невероятно, тъй като противоречи на написаното в учебниците по медицина. Какво представлява вегетативната нервна система? Вече разгледахме вегетативната нервна система в главата за дишането. Но нека припомним, в тялото ви протича активна дейност във всяка секунда от живота ви, дори когато наупражнявате върху него съзнателен контрол. Червата ви работят, зениците ви се разширяват и свиват, сърцето ви бие, температурата ви остава постоянна в различни условия, а милиарди клетки са в непрестанно движение. Всички тези телесни функции се осъществяват автоматично. Поради тази причина вегетативната нервна система е наричана още автономна, тя работи самостоятелно, извън вашия контрол. Вегетативната нервна система има два дяла – парасимпатиков и симпатиков. Казано възможно най просто парасимпатиковият дял е спирачката, а симпатиковият – гъста. Друга система, върху която се смята, че не можем да въздействаме, е имунната, която също функционира автономно. Нашата естествена имунна система е много стара от еволюционна гледна точка защитен механизъм, който ни предпазва от вируси, бактерии и други външни заплахи. Според медицината ние не можем съзнателно да влияем нито върху вегетативната нервна система, нито върху имунната система. Вимхов не е съгласен с това. За да проверят дали наистина е способен да влияе върху имунната си система, изследователите инжектират на Вимендотоксин силен токсин, присъстващ в клетъчните стени на определени бактерии. Естествената ни имунна система от стотици милиони години е програмирана да реагира незабавно срещу него. С него се свързват специални рецептори в белите кръвнителца, известни като толподобни рецептори, телар, и се отделят възпалителни бълтъци. Тази реакция наподобява рефлекс и не може да бъде контролирана. Освен на Хоф, ендотоксинът е инжектиран на контролна група от 12 души. Те развиват грипоподобни симптоми като треска и главоболие. За изумление на изследователите, Хоф, който изпълнява своите дихателни упражнения, не разбива никакви симптоми. Очевидно, тялото му се справя с ендотоксина. По време на този експеримент, учените откриват в кръвта на Хов признаци за повишена активност на симпатиковия дял на вегетативната нервна система. Нивото на адреналин се е повишило още преди инжектирането на ендотоксина. Количеството на възпалителните бълтъци е далеч. По-малко, а първоначално повишените нива на кортизола се понижават отново много по-бързо, отколкото при участниците в контролната група. Този експеримент опровергава общоприетото убеждение, че не можем да влияем върху вегетативната си нервна система и имунната си система. Или най-малкото, че това не въжи за Вимхов. При този експеримент трябваше да действам в голяма дълбочина. В тялото ми бе инжектирана доза токсин, с който трябваше да се справя. Но това не беше най-трудното. Дълги години хората ме приемаха като панеирджийска атракция и бях обект на подигравки. Но аз знаех, че съм способен да влияя върху вегетативната си нервна система и просто чаках момента на признанието. Сега, когато професор Пикерс доказа научно тази моя способност, не съм на себе си от щастие. Вим Хофф. Какво означава това за хората с автоимунни заболявания? Могат ли те да използват метода на ХОФ, за да преборят болестта си? Поне за момента изследователите се въздържат от подобни твърдения. Въпреки, че по време на експеримента ХОФ е изследван с модерна и надежна медицинска апаратура, въз основа на тези данни невъзможно е да се правят общи заключения. Все пак той е изолиран случай, който не може да служи за доказателство. Ето защо през 2013 година изследователите решават да проведат още едно изследване. Експериментът е повторен с 24 млади, здрави мъже, избрани на случайен принцип от многобройните желаещи да участват. Мъжете са разделени на две групи. 12 от тях освояват метода на ВИМ в продължение на седмица, а останалата половина – не. Ендотоксинът е инжектиран на всички. 12-мата които не практикуват метода Вимхов, проявяват различна реакция. При някои тя е много слаба, но повечето развиват треска. Дванайсетимата, практикуващи метода, остава здрави. Ръководител на изследователския екип е професор Петър Пикерс, преподавател по експериментална интензивна медицина в университета Радбаут. Той и сътрудниците му от години изследват инфекциите и имунната система и се опитват да открият начини да им се въздейства. Забележителен е фактът, че човек може активно и съзнателно да контролира имунната си система. Професор Петър Пикърс Първоначално Пикърс е крайно предпазлив в заключенията си. Това, че сме способни да влияем върху имунната си система, но не означава непременно, че пациентите с хронични болести ще могат да се възползват от тази информация. Лабораторните измервания са от значение за категоричните резултати от теста. Установяването на факта, че 12-та, практикуващи метода Вимхов не реагират на ендотоксина е само малка част от цялото изследване. Научният пробив: Лабораторните резултати потвърждават, че след кратко обучение по метода. Вимхов 12-те мъже са в състояние да влияят върху вегетативната си нервна система. Вече може да се каже, че това е научно доказано. Изследователите са въодушевени от установените разлики в имунната реакция на участниците в двете групи – експерименталната и контролната. Скептичният в началото на изследването Пикерс вече е убеден, че хората могат да въздействат върху вегетативната си нервна система. Веднага след като мъжете започват да прилагат метода на ВИМ, нивата на адреналин в организма им се повишават. Освен това се повишава и нивото на противовъзпалителния белта il 10 който потиска действието на възпалителните белтъци il 6 il 8 и ТНФ. В контролната група нивата на адреналина и противовъзпалителните белтъци остават ниски, вследствие на което нивата на възпалителните белтъци се задържат високи. Мъжете в експерименталната група демонстрират, че са способни съзнателно да влияят и върху реакцията на имунната си система срещу ендотоксина. Всичко това връща Пикерс към въпроса дали методът Вимхов е приложен при хора, страдащи от възпалителни заболявания. На този етап ученият е крайно предпазлив. Той отбелязва, че измерените стойности на адреналина в експерименталната група действително дават повод за надежди. Забележително е, че тези мъже повишават адреналина си до нива, характерни за човек, скачащ с бънджи. Този хормон е много важен, тъй като, както е известно, потиска възпалителните процеси. Хроничният стрес е нездравословен, но контролираният и остър стрес е един от естествените механизми на лечение на тялото. Много медикаменти имат единственото предназначение да потискат възпалителния механизъм. Недостатък на всички противовъзпалителни средства, най-популярно сред които е преднизонът СА. Многобройните и съществени странични ефекти. Естествена и здравословна тяхна алтернатива е произведеният в собственото ни тяло адреналин. Пикерс добавя, че можем да сме доволни, ако ефективността на фармацевтичните продукти е 20%. Обучените в метода Вимхов, мъже от експерименталната група, постигат 50% ефективност посредством собствения си адреналин. Върхът на айсберга. Резултатите от изследването са публикувани във водещи научни списания като Nature и PNS, издание на Националната академия на науките на САЩ. След публикацията на научното потвърждение на метода си, Вим очаква огромен интерес и въодушевление. Но за негово изумление и разочарование, Откритията не привличат почти никакво внимание. Като че ли и влиятелните личности и широката публика не съумяват веднага да видят потенциала на новото откритие. Вероятно това може до някъде да се обясни с факта, че резултатите от изследването са огласени ден преди началото на изключително популярния конкурс Евровизия. И все пак изследването получава подобаващо признание. Непосредствено след публикуването на резултатите професор Фри. Нюскит, специалист по клинична химия, обявява по Националното нидерландско радио, че установена причината за на практика всички болести на модерното общество. Организмът ни, обяснява Нюскит, непрестанно се бори и потушава инфекции. Той трябва да е в състояние на равновесие, но не е. Заради съвременния начин на живот, ние страдаме от хронична инфекция. Макар да слаба и да не я чувстваме, Инфекцията е предпоставка за много заболявания. Експерименталната група демонстрира, че е възможно този възпалителен отговор да бъде потиснат. Да се надяваме, че изследванията в тази посока ще продължат. Професор Пьер Капел е биохимик и иммунолог. Той смята, че медитацията, дихателните техники и студовите тренировки разкриват много повече възможности. Според него откритията на Пикерс са само върхът на изберга. Какво знаем на този етап? Най-вожното, което знаем със сигурност, е, че методът Вимхов действа не само при създателя си, но и при други хора. Тази констатация елиминира възможността резултатите при Хов да се дължат на рядко съчетание от биологични характеристики. Сега знаем, че методът Вимхов може да. Се прилага от широк кръг хора. Дихателните упражнения, медитацията и студовите тренировки предизвикват реални промени във важни телесни системи, които доскоро се смятаха за неподатливи на съзнателно въздействие. В резултат на тези промени се променят и имунните ни реакции, и ние сме способни да осъществяваме все по физически постижения, като изкачването на килиманджаро за рекордно кратко време. Кои биологични механизми са в основата на тези промени? Да започнем с най трудния компонент в метода – контакта следено студената вода. За да разберете ефектите от тренировките с студена вода, е необходимо да разясним функцията на температурните рецептори в нашето тяло. Един вид рецептори, известни като канали на прехода на рецепторен потенциал – ТРП, реагират на различни стимули, сред които и промени в температурата и задействат редица процеси в тялото. Съществуват дори специални тярпи-канали за отделни температурни диапазони, за температури, по-високи от 42 градуса С, за топлина между 22 градуса и 41 градуса С, за температури под 22 градуса С и за много силен студ под 70. При наличието на горещина или студ тярпи каналите са свързани с болковите рецептори. Когато се потопите в ледена вана, чувствате студ и болка. Естественият ви рефлекс е да излезете незабавно. Как действат болковите рецептори и какво е болка? Ако потупате по нещо с пръст, ще усетите контакта с повърхността, но не и болка. Но ако пръстът ви е възпален, допират ще е много болезнен. Болковите рецептори във възпаления пръст не са станали повече, а почувствителни. А сега идва по сложната част. Как рецепторите променят своята чувствителност? Рецепторът съдържат тенар. Киселинно-чувствителен йонен канал, асик, изграден от белтъци. Ако три такива белтъка формират комплекс, могат да стартират болков стимул. Болковият стимул зависи и от киселинността, стойността на pH на организма. Когато стойността на pH е в нормата, активни са само малък процент от болковите рецептори. Ако нивото на pH се понижи, болката се увеличава, но ако се повиши, болката почти изчезва. Освен болката, тези рецептори отключват страх и интензивна стресова реакция. Ето защо, ако се потопите в ледена вода, без да имате подготовка, ще изпитате болка, страх, паника и силен стрес. Защо тази интензивна? Реакция не се наблюдава при ВИМ. Кое го прави способен да престоява толкова дълго в ледено-студена вода, без телесната му температура да се понижи съществено? Къде е тайната? Вдишането. Благодарение на специалната дихателна техника, стоеността на pH в тялото на Вимхов се повишава до 7,7 и болковите му рецептори се деактивират. Ако и вие влезете в студената вода, след като сте изпълнили дихателното упражнение, няма да почувствате болка, паника или стрес, тъй като болковият център в мозъка ви няма да е активен. Температурните ви рецептори ще продължават да функционират, но вече няма да са свързани с болката или страха. Студовите рецептори сигнализират на тялото да започне изгарянето на кафяви мазнини, при което бързо се освобождава голямо количество калории. Кръвоснабдяването на епидермиса, най-външния слой на кожата, също се ограничава, за да губи тялото по малко топлина. Тези функции заедно имат за цел да предотвратят понижаването на телесната температура и позволяват на хов да плува в ледено студена вода, без да изпадне в хипотермия. Но това не е всичко. Изследванията на Капел свидетелстват, че дихателните упражнения... Медитацията и студовите тренировки оказват огромно влияние върху нашата ДНК. Биохимикът обяснява, че всяка клетка в тялото ни съдържа една и съща ДНК, с която в общи линии носи цялата необходима информация за всички телесни функции. Тъканите на сърцето, черния дроб, ръцете и зъбите съдържат една и съща ДНК. И въпреки това по зъбите ви нарастат косми, а сърцето и черният ви дроб работят по съвсем различен начин. Така е, защото в клетките на сърцето някои от закодираните в ДНК функции са изключени, а други са включени. Включването и изключването на гените е важен процес. Той се управлява от така наречените транскрипционни фактори. Транскрипционният фактор е своего рода превключвател за ДНК. Всеки ген има ДНК код, който се разпознава от конкретен транскрипционен фактор. Когато факторът се свърже с този код, поставя началото на сложен процес, който трансформира съдържащата се в гена информация в Белтък със специфична функция. Един транскрипционен фактор регулира стотици различни гени. Ако само един фактор е активен или неактивен, това дава огромно отражение върху. Стотици различни функции в организма ни. Освен специфичните гени, които винаги са включени или изключени. За да е клетката чернодробна, а не бъбречна, има и гени, които се включват и изключват в отговор на външни обстоятелства като социален контакт, хранене или физическа активност. Тези гени получават различни сигнали при, да кажем, ентусиазирано практикуване на някакъв спорт или излежаване на дивана. От стотиците транскрипционни фактори сега ще обърнем внимание само на един – ядреният фактор КПБ-та, накратко NFKB. Този фактор е в основата на множество важни биологични процеси, сред които имунната функция и развитието на рака. Широко известно е, че възпалителните процеси са в корена на много заболявания. би е общо пределящ фактор при хроничните и изтощителни възпалителни реакции. Каква връзка има това с Вим Хофф и неговия метод? Пикерс открива, че Хоф може да регулира някой от възпалителните си бълтаци, сред които Айл-6, Айл-8 и ТНФ. Според Капел тези бълтъци се контролират от NFKB. Посредством медитация, дихателни упражнения и студови тренировки ХОВ може да влияе върху дейността на NFKB. Но нещата са всъщност доста посложни, освен NFKB има още много транскрипционни фактори, които си съдействат или противодействат. Друг важен участник в тази сложна система от взаимодействия е транскрипционният фактор КРЕП. Той може да потиска дейността на NFKB. В много процеси двата транскрипционни фактора са активирани едновременно, като обикновено действието на NFKB е доминиращо. Реакцията към ендотоксина е процес, в който NFKB има надмощие. Под негов контрол се повишават нивата на възпалителните бълтъци, Вследствие на което се развиват треска и други симптоми. Но реакцията на ВИМ и обучените от него мъже е обратната. Още щом започват изпълнението на специалните дихателни упражнения, нивата на адреналина им се повишават. Това активира КРЕБ и прави действието му доминантно, в резултат на което контролираните от НФК и Би възпалителни бълтъци задържат ниски нива, а бълтъците като Айл 1 0 които се регулират от КРЕБ, се повишават. Тъй като il 10 също потиска възпалителната реакция, възпалението е двойно потушено. Защо е толкова важно транскрипционните фактори да са балансирани? Както става ясно по-горе, голям брой заболявания са пряко свързани с активността на транскрипционния фактор NFKB. Хроничният стрес съществено повишава активността на NFKB. Ако сте способни да неутрализирате въздействието на стреса и да влияете положително върху този транскрипционен фактор, можете да повлияете здравето си изключително благоприятно. Хипотезата на капел Стресът повишава активността на NFKB, но медитацията и релаксиращите техники отново я връщат в здравословните граници. Производството на IL-6, например, което зависи от NFKB, е значително по-низко след стресов стимул при хората, които е медитират. Медитацията не е посредствено или езотерично занимание. Тя ни дава възможност да проникваме дълбоко в сърцевината на своите клетки и да влияем върху функциите на своята ДНК. Един от многобройните примери за това са теломерите, за чието изследване през 2009 година е присъдана Нобеловата награда за медицина. Теломерите са окончанията на хромозомите. Те се скъсяват при деленето на клетката и отчасти определят продължителността на живота и кратко, вследствие на стреса хромозомите се скасяват по-бързо. Наградените изследователи решават да проверят дали теломерите се удължават отново вследствие на медитацията, което удължава живота на клетката. И установяват, че... Това е така. Медитацията може да има значителен ефект върху важните транскрипционни фактори, включително NFKB. Освен това може да променя стойността на pH на тялото. Съсредоточеното изпълнение на дихателните упражнения на Вимхов може да се разглежда и като форма на медитация със съответните ефекти. Съчетанието от дишане, медитация и студови тренировки променя обичайния стресов отговор към студа и хипо- и хипервентилацията, който се състои в незабавно освобождаване на адреналин, последвано от производство на стресови хормони в хипофизата. Тези стресови хормони провокират производството на кортизол в надбъбречните жлези. Кортизолът оказва силен ефект върху организма ни и контролира много функции, сред които и стимулирането на активността на NFKB. Хоф и групата обучени от него мъже обаче реагират на стреса различно. Възможно е този различен отговор да се дължи на повишените в резултат на специалното дишане Нива на PH и липсата на болка и страх. У нас и част на мозъка, която обикновено се стимулира от породената от отстудъболка, при тях не се активира. Сега тя не изпраща сигнал или може би изпраща различен сигнал до хипофизата и така променя стресовия отговор. Когато Вимхов и експерименталната група започват специалните дихателни упражнения, в тялото им се освобождава много адреналин. Този хормон се секретира в отговор на хипо, Хипервентилация и студ посредством упражненията в мозъка е създадена асоциация между дишането и студа. Тази асоциация поражда същата обусловена реакция, каквато през 19-ти в наблюдава у своите кучета руският учен Иван Павлов. Павлов забелязва, че когато видят храна, кучетата започват да отделят слюнка. Когато стане време за хранене, той започва да звъни звани звънец, за да асоциират животните звука с храната. Скоро те започват да отделят, чувайки звънеца, дори да не получат храна. Този процес, известен като обославяне или кондициониране, е много добре познат. Твърде възможно е хоф и мъжете от експерименталната група да повишават значително нивата на адреналина си, още щом започнат своите специални дихателни упражнения, преди да са влезли в ледената вана като обословена реакция. В основата на метода... Вимхов може би е дисоциирането на усещанията за. Болка и студ, в резултат на което се променя обичайният стресов отговор. А промененият стресов отговор влияе пряко върху баланса на транскрипционните фактори, а оттам и върху стотици телесни функции. Повишената секреция на адреналин има предимствата на острия стрес, който ни помага да подобрим постиженията си, без обаче, както обикновено, да се засилва активността на NFKB. Предвид взаимовръзката между повишената активност на НФК и B и голям брой заболявания, сред които и ракът, методът Вимхов може да се окаже от съществено значение за медицината. Учени от различни дисциплини се опитват да разберат и изяснят метода на Вимхов. Интересни ще са резултатите от започнатото от Герт за през януари 2015 г. изследване студено предизвикателство тъй като вероятно ще станат ясни ползите от вземането на студен душ вместо ледена вана. Бьойзе започва да взема студени душове, след като изкачва Килиманджаро свим. Вследствие на това се повишила издръжливостта му на студ и не е боледувал дори един ден. Като учен в медицинския център на Амстердамския университет, Бьойзе знае, че анекдотичните свидетелства няма стоиността на доказаните научни факти, затова замисли изследването студено предизвикателство, в което се включват над 3000 доброволци. Той разделя участниците в четири групи. Контролната група продължава да взема топли душове, втората група взема студен душ в продължение на 30 секунди след топлия, третата група прави същото за 60 секунди, а последната за 90 секунди. Всички участници попълват анкета с въпроси колко дни в годината са боледували. Вижте повече за резултатите на www.soulsthalen.nl Учени като Pickers, Musket и KPL също продължават да изследват метода. Много отговори ще бъдат намерени в идните години, ще възникнат и много нови въпроси. Всеки път, когато научим нещо ново за човешки организъм, неизменно се появяват и въпроси. Това се случва и в търсенето на всеобхватно разбиране на студовите тренировки и дихателните упражнения на ХОВ. Много от сегашните заключения на учените само след 6 месеца може да бъдат отхвърлени. В този смисъл учените са като всички останали хора, понякога си противоречат. Иначе смели твърдения не липсват, при това някой са. Подкрепени с научни факти. Но има ли в момента полза от тях? Можем ли, например, да кажем със сигурност, че раково-болните могат да се възползват от метода на Вимхов? Не, определено не можем. Все още не знаем как точно клетките, гените и транскрипционните фактори реагират на метода. Тук става дума за твърде сложни процеси, за които нямаме достатъчна информация. Но от друга страна, не е правилно да твърдим, че тези техники не могат да помогнат на хората с рак. Методът ЕВИМХОВ не е опасен, а представете си, че наистина се окаже ефикасен. Важно е да помним, че средностатистически човек в действителност не съществува, а науката сравнява само групи. Поради тази причина не може да се предвиди дали и как методът ще подейства при конкретен човек. Какво можем да кажем със сигурност относно ефекта от дихателните упражнения и студа върху пациенти с сериозни заболявания? Не е редно да мълчим по този въпрос. Чувстваме се длъжни да споделим онова, което вече знаем, с възможно най-много хора. Но не е редно и да сме прекалено оптимистично настроени. Не желаем да даваме на никого фалшиви надежди. Все пак още не знаем как точно действа методът. Следващата глава съдържа информация за други заболявания и разказва за някои пациенти, практикуващи метода Вимхов. Нека подчертаем отново, не желаем да даваме на хората на празни надежди. Целта ни е единствено да ви вдъхновим да пробвате дихателните упражнения и студовите тренировки, независимо дали имате някакво заболяване или сте идеално здраве. Кой може да извлече полза? От метода Вимхоф? Сега вече знаете какви са ефектите от метода Вимхоф и какво са открили учените за него. Логичният въпрос е кой може да се възползва от този метод. Вече споменахме чудесните отзиви на хора с заболявания като ревматизъм, затластяване и лаймска болест. Струва си да го пробват и пациенти с други болести. Преди да дадем примери с болни, бихме желали да демонстрираме как методът Вимхов може да е от полза за съвсем здрави хора. Здрави хора! Никой нормален човек не би започнал да взема студени душове за да остане здрав. Нормалният човек просто не мисли за болести, не му хрумва дори възможността да се разболее. И все пак, дори да сте в идеално здраве, имате основания да. Вземате студен душ или да плувате студени води. Това ще ви дада усещането, че сте живи. Наистина живи. Особено ако работата ви налага да прекарвате дълго време седнали. Или пък ако я вършите с наохота. Студеният душ е добро начало на деня. Ще забележите, че предизвиква у вас мощен прилив на енергия. Спортисти Нидерландският шампион по кънки бягане Свен Крамер взема ледена вана след всяка тежка тренировка за побързо възстановяване. След усилени физически упражнения или състезания мускулите на спортистите отделят лъктът, който може да се задържи в организма дълго време. За да е способен да продължи да тренира със същата интензивност, спортистът трябва да се освободи от излишния лактат, възможно най-скоро. Освен това, интензивните физически натоварвания предизвикват микроскопични разкъсвания в мускулите. При достатъчна почивка мускулите се възстановяват и тялото става посилно. Този процес е известен като свръхкомпенсация. Хидротерапията с ледени вани ускорява процеса на изхвърляне на отпадъчните вещества от тялото. Първо кръвоносните съдове се свиват, но щом излезете от ледената вана, кръвообращението се възстановява по-активно. Изследвания показват, че спортистите, които вземат студена вана или контрастен душ след интензивна тренировка, на следващия ден изпитват полека мускулна треска. Бликли и негови сътрудници са направили преглед на литературата за ефектите от студените вани върху способността на организма да се възстановява. От 58 изследвания учените са подбрали 17, които са достатъчно авторитетни, за да бъдат разгледани по-детайлно. В повечето от тях е сравнен ефектът от студените вани, топлите вани и пасивното възстановяване. В едно е съпоставен ефектът от студените вани с активното възстановяване, в случая тичане с леко темпо в продължение на 15 минути. Според резултатите от това, изследване 24 часа след физическата активност спортистите, които вземали студена вана, изпитвали по-слаба мускулна болка, отколкото онези, които се възстановявали пасивно. След това кратко отклонение, касаещо здравите хори спортистите, ще разгледаме метода Вимхов в контекста на още няколко заболявания и здравословни проблеми. Запореден Път желаем да подчертаем, че с тази информация нямаме за цел да ви насърчим да прекратите назначеното ви лечение. Също така не целим да успорваме или осъждаме конвенционалните медицински подходи. Просто искаме да ви помогнем да си изясните ефекта от дишането, както върху процесите в милиардите клетки на тялото ни, така и върху здравословните проблеми и неразположенията. На Кръвно налягане Сърцето изпомпва кръвта през артериите, създавайки налягане върху кръвоносните съдове. Ако това налягане стане твърде високо, съществува риск от развиване на сърдечно-седови заболявания. Лекарите измерват две стойности на кръвното налягане. По високата на систолното налягане, по време на съкръщаване на сърдечния мускул, а по ниската на диастолното, по на отпускане на сърдечния мускул. Нормалното кръвно има си столна стойност 120 мм наклонена черта HD, милиметър живачен стълб, и диастолна стойност 80 мм наклонена черта HD. Високото кръвно налягане рядко се проявява с някакви симптоми, но постоянният натиск върху кръвоносните съдове може да доведе до увреждания на органи като сърдечните мускули, артериите, очите, бъбреците и мозъка. Систолното налягане е по-изменчиво и силно се влияе от стреса. Подиастолното налягане обаче може надежно да се съди за риска от сърдечно-седови заболявания. Ако стоиността му е над 95 мм наклонена черта HD, лекарите дават насоки за промени в начина на живот. Препоръчват на пациента да откаже тютенопушенето, да възприеме по здравословен начин на хранене, да намали солта, да понижи телесното си тегло. Да е физически активен поне по половин час дневно и да се научи да се справя със стреса. Ако всички тези промени не помогнат, следващата стъпка е предписването на медикаменти. Жалко, че лекарите не включват в препоръките си излагане на студ. Както стана ясно в главата за студовите тренировки, кръвоносните съдове могат да бъдат тренирани. Когато се изложите на студ, те се свиват, за да се обезпечи кръвоснабдяването на жизненно важните органи, а когато се затоплите, отново се разширяват. Именно в това принудително свиване и разширяване се състои тяхната тренировка. Ако страдате от високо кръвно налягане, заслужава си да пробвате студовите тренировки. Разбира се, започнете с студени душове и изчакайте следената вана. Тебес Съмнение са помогнали на майката на Джак Егбертс, за която ви споменахме също главата за студовите тренировки. Спомняте си, че след месец студени душове тя се консултирала с личния си лекар и спряла лекарствата. Рак. Причината да отделим място и за рака са идеите на капел за NFKB, с които ви запознахме в предходната глава. Меко казано, рисковано е да се засяга темата за рака в книга с автор Вимхов. Знаете ли какво ме попита веднъж един приятел, когато разбра върху какво работя? Пишеш книга с Вимхов? Това не ли човекът, който твърди, че може да излекува рак само с дихателни упражнения и студени душове? Вим никога не е твърдял, че може да излекува рак. Не би направил подобно нещо. И въпреки това моят приятел настръхва, щом чуе името Вимхов. Подобни реакции не са рядкост, има много хора, които укоряват Вим, че дава празни обещания на хората. Вимхов иска да се знае, че не лекува рак. И все пак Вобоокелс, астронавт и физик, страдащ от рак на бъбреците, започва да плува студените води на Амстердамските канали след едноседмичен семинар с ВИМ. Нидерландският философ Рене Джоде, с рак на костите, започва да практикува дихателните упражнения на ВИМ. Журналистът Марк Бос, с рак на простатата, поставил дома «Студено седало, нещо подобно на дървена вана», в която температурата е постоянно 1 градус С. Дали тези мъже прибягват до метода Вимхов от отчаяние? По популярна нидерландска телевизионна програма Окелс поделя, че лекарят му в САЩ му дал още най-много година живот. Но Окелс отказва да се примири. Решава да впрегне силата на ума си, за да направи тялото си посилно. Започва да търси първично човешкото в себе си и е благодарен, че ракът му дава възможност да научи много и да срещне нови хора. Целта на Окелс е да се излекува напълно, но за жалост, почива на 18 май 2014 година вечерта преди да почине, в болницата го посещава Арно Гелдер, репортер от Национален ежедневник. Ето как описва срещата си с Окелс, стиснахме ръце и той си свали кислородната маска. Здравей, Вубо, поздравих го. Не знаех какво да кажа, но Окелс изглеждаше бодър и радостен от посещението ми. Подготвил съм послание, каза ми той. Зачитателите ти. Трябва да работим за създаването на една нова религия. Нарича се човечност. Всичко е на десктопа на компютъра ми. Мартин ще ти го изпрати. Гелдер пита дали го е страх. Той отговаря. От смърта ли? Никак. Животът ми бе прекрасен. Но ще е ужасно преживяване за Йос и децата. Това ме тревожи най-много. Окил се бори до последния миг, не успява да надвие болестта си, но до края запазва силата и енергията да вдъхновява другите. Марк Бос, журналист и режисьор на документални филми, също се бори с рака. Разказва, че узнал за Вим Хофф, след като му поставят диагноза рак на простатата през септември 2012 година, железата му е много големена. Има разсейки върху срамната кост. Казват му, че не може да бъде опериран. Той се подлага на допълнителни тестове в медицинския център на университета, радба от и резултатите от тях са още по-обезкоражаващи. Ракът е метастазирал и в черния дроб и вече е налечим. Бос отказва инжекции заради неблагоприятните им странични ефекти, но започва да приема таблетки и започва да проучва сам. Изучава болестта си. Сякаш е интересна тема за документален филм. Също така става физически по-активен и възприема по-здравословен начин на хранене. Инстинктът му подсказва, че е добре да прави онова, което самият смята за здравословно, но заради работата си като журналист не може да отделя необходимото време. Във всеки случай е решен да направи нещо. Докато изучава невролингвистичното. Програмиране на LP попада на книгата. Квантово лечение от Дипак Чопра Запознава се с психотерапията Извим Хоф, което е съвсем логичен развой на търсенето му. Боса опитва да приема болестта като спътник, който може да с него до края. И все пак най-силното му желание е да се излекува. Студовите тренировки и дихателните упражнения са важна част от усилията му да поддържа възможно най-добра физическа форма и да живее възможно най-здравословно. След първата тренировка по метода, Вимхов е много воодушевен от ефекта. Има повече енергия, има чудесно настроение в продължение на няколко дни. Решава да продължи тренировките. Отива в Польша, където усилено практикува в студа и изпълнява дихателните упражнения в продължение на повече от час всеки ден. Резултатите са обнадеждаващи. След преглед със скенер в болницата, той най сет не чува добри новини. За изненада на лекарите, в костите му няма и помен от рака. След като разпространението на рака е вече спряно, лекарите изразяват мнение, че вече съществува малък шанс да бъде излекуван чрез оперативно премахване на поразените лимфни възли и няколко седмична лъчева терапия. Първоначално БОС не е твърде удушевен от тази възможност, но в крайна сметка приема да премине хирургичната процедура. Операцията не е успешна. Хирурзите отстраняват 41 лимфни възела, от които само 17 се оказват засегнати. Туморът в простатата му обаче е твърде голям. Лъчетерапевтите отменят планирания курс на лечение, 35 сесии в рамките на 7 седмици, понеже смятат, че няма да е от особена полза. Тежката операция е била напълно излишна. Бос е крайно изтощен и обезверен. Трябва да си възвърне вярата във възстановяването. Непосредствено преди операцията БОС е взел решение да се включи в изкачването на Килиманджаро, въжа главата за отдадеността. Желанието му да стигне до върха на планината е достатъчно силно, за да започне отново да практикува метода Вим Възобновява тренировките и отново влиза във форма. През декември 2013 година той е отново в състояние да тича по 19 километра. Но точно когато всичко сякаш върви по план, състоянието на БОС отново се влушава. Стоиността на простатно-специфичния антиген, ПСА, многократно надвишава. Нормата Истинска трагедия Налага се на БОС да намали значително тренировките. Но той въпреки всичко изкачва Килиманджаро. Благодарение на своята отдаденост и дихателните упражнения стига до върха. Бос никога не е вярвал, че методът Вимхов ще го излекува. Но е забелязал, че той му дава допълнителна енергия, благодарение на която може да води по активен живот. И предвид обстоятелствата, се чувства чудесно. Тича прави дихателни упражнения и студови тренировки всеки ден. Вместо да се залежава, живее пълноценно. Отскоро има нова приятелка и пътува много. Наскоро завърши документален филм за болестта си и за своите търсения и преживявания. Заглавието му е «Билет за връщане в рая. Ритурнете». Желай ли да даде някакъв съвет на хората с рак? Не, отговаря бос, нямам какво да посъветвам моите събратя, ракови пациенти. Историята ми е пример как човек сам може да подобри житейските си обстоятелства. Но имам съвет към лекуващите лекари, нека изоставят закостенелите предписания и протоколи и проявяват малко повече интерес към хората, които търсят свои пътища към изцелението и постигат действителен напредък. Възпаление Както стана дума в главата за научните изследвания, интересно е да се проследи какво се случва при заболяванията, в които съществена роля играе възпалението. Пикерс установява че Вимхов е способен да контролира нивата на възпалителните бълтъци в организма си. Възможно ли е това откритие да бъде от полза за хората, приемащи и противовъзпалителни медикаменти? Експериментът с ендотоксина, както си спомняте, е проведен с група обучени от Вимхов здрави мъже. Не са извършвани експерименти за установяване на ефектите от метода Вимхов върху болни хора. Не знаем дали той би бил от полза за пациентите приемащи противовъзпалителни лекарства. Доказан факта, обаче, че хората могат да се научат да контролират възпалителните си бълтъци. Защо това да не въжи и за пациентите, които контролират възпалението с помощта на лекарства? Тези препарати не винаги дават желания резултат и могат да имат сериозни странични ефекти. Четирите основни вида противовъзпалителни лекарства са акортикостероиди. Те са синтетичен аналог на секретирани от кората на надбъбречната жлеза хормони, които стимулират производството на противовъзпалителни бълтъци. Най-популярният кортикостероид е преднизонът. Антитела. Те потискат действието на конкретни възпалителни бълтъци. Пример за антитяло е антитенефей. Нестероидни противовъзпалителни лекарства, НСПВС. Те облегчават възпалението. Сред тях са спиринат и бопрофенът. Модифициращи болестта антиревматични лекарства мбал. Те ограничават уврежданията на тъканите, намалявайки възпалението. Пример за такъв препарат е метотрексатът. Списъкът с заболявания, свързани с възпалителни процеси, нараства с бързи темпове. В него влизат ревматизмът, болестта на крон, хипертонията, затластяването, бесънието. Диабетът тип 2, болестта на Алцхаймер, депресията, някои форми на рака и хроничната умора. Ще разгледаме някои от тези заболявания и ще ви разкажем случай на пациенти. Ревматизъм Ревматизмът е събирателно название на над 100 заболявания. Най-разпространени сред тях са ревматоидният артрит, остеоартритът, фибромиалгията, подаграта и болестта на Бехтерев. Когато лекарите употребяват понятието ревматизъм, те обикновено имат предвид ревматоидния артрит. Последният представлява възпаление на ставите с неизвестна причина. Американската ревматологична асоциация използва следните критерии за диагностициране на ревматоиден артрит. Пет от тях трябва да са налице в продължение на най-малко 6 седмици, а сутрешна скованост. Болка при раздвижване на поне една става. Подуване вследствие на оплътняване на меката тъкан около поне една става. Подуване на меките тъкани около поне една друга става. Характерни промени в синовялната мембрана. Характерни възли в мускула или сухожилието. Мария Пепер е идеален пример. Мария Пепер. Интервюирах Мария в дума и в село Дьорне, провинция Северен Берабант, Нидерландия. Преди да започнем, тя пожела да ми покаже нещо. Отвори нейлонов плик и отвътре извади 11 малки кутийки, които нареди на масата. Те съдържаха следните лекарства. Омепразол 40 мг. Преднизолон 20 мг. Левоцетиризин 5 мг. Напроксен 250 мг. Плаквенил 200 мг. Клонидин 0, 0, 2, мг. Емелоксикъм, диклофенък, вентолин, парацетамол, серетит. Мария не ги приемала. Всичките. Освен това, веднъж на три седмици и бил инжектиран преднизун. На 17 октомври 2013 година тя решава да спре медикаментите. Това е странно решение, тъй като Мария не страда от ревматоиден артрит, фибромиалгия, няколко алергии и болки из цялото тяло. Болките са толкова силни, че не може дори да се облича сама. И въпреки това тя решава да спре лекарствата. Защо? Когато й зададох този въпрос, тя отговори, че преднизонът довел до смъртта на баща й. Като дете той е водил на мачовете на местния футболен отбор, твенте и заедно пеели клубната песен «Един ден ще станем шампиони». Когато отборът печели шампионската титла на лигата през 2010-а, баща й вече е покойник. Мисълта за преждевременната му смърт все още разстройва Марияне. Тя отдавна вече не асоциира лекарствата с подобрение и излекуване, а с смъртта на баща си. Лекарствата само облегчават симптомите й. Затова през 2013-та година ги спира. Месеци половина след това живее сякаш фада. Взема хапчета за сън, иначе няма как да издържи. Болка, болка и пак болка. Периодът е труден и за съпруга й. Той се грижи за нея и я подкрекя, помагай да се преоблича, върши много от домакинската работа. С чувството си за хумор до голяма степен разведрява обстановката, но въпреки това им е много тежко. Всяко докосване причинява на Мария не болка, не могат дори да правят любов. Тогава тя вижда по телевизията ВИМ. Интуицията ѝ подсказва, че той може да ѝ помогне. Хофф твърди, че хората са способни да правят неща, които дори не подозират. Мария не пожелава да научи повече, затова Вима посещава у дома и показва дихателните упражнения. Мария не започва редовно да изпълнява упражненията и още след първата седмица се чувства много по-добре. Отпътува за седмица в Полша където заедно с дихателните упражнения прави и студови тренировки. Влиза в леденостудения поток, чието води с температура малко над точката на замръзване и скачва снежния връх на местна планина по къси панталони. В края на тази седмица Мария не се чувства като преродена. Когато се връща от дома, поръчва да й направят специална вана в градината, за да продължи студовите тренировки. Всичко това звучи прекрасно, но Мария не подчертава, че са необходими непрестанни усилия. Днес тя изпълнява дихателните упражнения всеки ден и взема. Ледена вана най-малко два пъти седмично. Не го ли прави, болката моментално се връща. И въпреки това тя е доволна. Съветът на нейния ревматолог бил да си купи инфрачервена лампа и да продължава с лекарствата. Но Вимхов и разкрива благотворното въздействие на студа и сега тя не се нуждае от медикаменти. Отказва да нарича себе си пациентка. И съпругът ти се съгласява с доволно намигване. Болест на Крон Можем да ви разкажем подобна на обикновена история и за болестта на Крон. Тя е хронично-възпалително заболяване на стомашно-чревния тракт, от което в Нидерландия страдат около 20 000 души. В повечето случаи засяга дебелото или тънкото черво. Възпалението възпрепятства абсорбцията на някои хранителни вещества в тънкото черво, което води до загуба на тегло и хранителни дефицити. Причинява също умора и редица неспецифични здравословни проблеми. Освен това, възпалението може да предизвика трайни увреждания на чревните стени, което да доведе до кръвозагуба. Проблемите не се ограничават до червата. Страдащите от болестта на крон често имат болки в ставите и кожни проблеми. За да се държи болестта под контрол, в някой случай се налага оперативно отстраняване на части от червата. Има обаче данни, че методът Вимхов може да спомогне за овладяването на заболяването. Ематей Сеторм През 2008 година Ематей Сеторм най-сетне изпитва облегчение, защото страданието му вече си има диагноза. Години наред го мъчи хронична умора. След работа няма сили за нищо друго. Освен да легне на канапето, макар да има силното желание да практикува бойни изкуства. В крайна сметка отива на преглед при личния си лекар, който го изпраща за изследвания в болницата, и ето че вече знае диагнозата «болест на крон». Сетур му с чувство за хумор състоянието си, чревната ми стена е представител на крайната десница. Атакува всичко чуждо и това води до възпаление. Предписват му различни лекарства за намаляване на възпалението. Повечето без какъвто и да е ефект. Единствено няколко много силни препарата от групата на инхибиторите на Тенефей, биологични агенти, сякаш му носят известно облегчение. Сетурм се научава да живее с болестта си. Идентифицира се с нея, тъй като тя обяснява умората и ограниченията му. Но две години по покъсно нещо. Започва да го гложди. Не си ли налагал сам ненужни ограничения? Разбира се, болестта на Крон е сериозно състояние, но вероятно имало доста начини човек да има повече енергия, макар и с хронично възпаление. Сетурм започва да чете книги за дишане, фитнес и хранене. Започва и да е медитира. Търсейки повече знания и информация, той попада на уебсайта на Вимхов и гледа някои от видеоклиповете там. Дихателните техники моментално го водушевяват, но решава, че студовите тренировки не са за него. Около година по-късно пък научава от зеци, че Вим се храни само веднъж дневно. Този факт го заинтригува и той отново посещава уебсайта му. Дали хроничното възпаление на червата не би могло да бъде облегчено с разреждане на храненията? В уебсейта Сетурн прочита, че основа на медицински изследвания учените изказват предпазливи предположения, че възможно посредством метода си ВИМ да влияе върху имунната си система. Сетур е във възторг. Той решава да участва в някой от семинарите на ВИМ, за да разбере дали методът може да му помогне. Поне внимание обаче вместо за редовен, се регистрира за двудневен семинар за инструктори. Но въпреки това не се отказва и участва във всички занимания. Изпълнява дихателните упражнения и седи в ледена Вана. След семинара се чувства много удовлетворен и прелива от енергия. Сетурм си възвръща контрола върху тялото си. През двата дни на семинара той не се чувства болен. След като се прибира от дома, започва редовно да изпълнява упражненията и настроението му се подобрява трайно. Вечер след работа има енергия да върши различни задачи и скъщи. Нивата му на енергия продължава да се повишават все така бързо и той дори започва да ходи на работа за велосипед, нещо немислимо преди. Всичко това го мотивира да не се отказва. Сетурм продължава обучението си за инструктор и придобива все повече контрол върху тялото си. И тогава Вимхов го изненадва с предложението да се включи в изкачване на Килиманджаро. Какво? Помисля си Сетурм. Това нели висока 6000 метра планина в Танзания, дълго време се колебае, чуди се дали това е добра идея, но накрая решава да се включи. Докато се подготвя за експедицията, увереността му в собствените възможности нараства още. Започва да кара велосипеда си гол до кръста, дори когато температурата е само няколко градуса над нулата. Една сутрин го спират полицаи с въпроса дали се чувства добре. Когато им обяснява, че прави студови тренировки, защото смята да изкачи Килиманджаро с Вимхов, офицерите се усмихват и му пожелават късмет. Те вече са чували за Вим от един местен герой, Хенк Ван Демберг, който също практикува метода и вече почти няма грижи с равматизма си. Експедицията до Килиманджаро е тежка, но Сетрун се изкачва до върха и е удовлетворен. Месец по-късно получава изненадващи новини от болницата. В изпражненията му няма никакви следи от възпаление. Сетур ме убеден, че това е резултат от дихателните упражнения и студовите тренировки. Покъсно той научава по трудния начин, че трябва да е редовен с упражненията. Тъй като вече има много повече енергия, започва да се претоварва. Заляга още по-сериозно над работата си и започва ремонт на къщата си. Много повече внимание обръща и на съпругата си, която е бременна. Заради всичко това му остава твърде малко време за упражненията и възпалението се полявява отново. Болестта на крон се връща. Когато през 2008 година лекарите му поставят диагноза, Сетур ме щастлив, защото вече разполага с обяснение за проблемите си. Сега пък е щастлив, защото знае какво да направи. Вече знае как да спре възпалението, като. Започна отново да ховства. Той отново усеща как възвръща контрола върху тялото си, вече не зависи само от лекарите и медикаментите. Лекуващият го специалист се радва на подобрението му и подчертава колко е важен балансът в живота. Методът Вимхов помага на Сетурм да поддържа това равновесие и му дава силата да държи под контрол живота си. Макар и с диагноза болест на Крон, Сетурм живее пълноценно. Депресия. Широко известно е, че хората с автоимунни заболявания страдат от опорити възпалителни реакции, резултат от агресивното действие на имунната система срещу тъкани на собственото тяло. През 80-те години на миналия век имунологът Хемо Дрекс забелязва нещо удивително. Хората с автоимунни заболявания изненадващо често страдат и от поведенчески разстройства като аутизъм и шизофрения. На Дрексхаге му хрумва, че опоритите възпалителни реакции може да засягат и мозъка. Първоначално теорията му не получава особена подкрепа сред психиатричното общество, но днес все повече лекари възприемат идеите му. В интересна статия, поместена списание NBT NWT, журналистът Йоп Девриза отбелязва, че през последните години някои психиатрични разстройства, особено депресия, аутизъм и шизофрения, все по-често се свързват с иммунната система. Съществуват теории, че те се причиняват от латентни възпаления които нарушават нормалното функциониране на мозъка. Аргумент в полза на тази теория е повишената концентрация на цитокини, сигнални молекули, които участват в имунния отговор в кръвта и мозъка на пациентите с тези разстройства. В мозъка имунната система действа по-различно, не като в останалата част на тялото. Мозъкът има собствени имунни клетки, микроглия. Те се активират, когато мозъкът е под заплаха. Или поне така би трябвало. Микруглия на пациент с психично разстройство, да кажем депресия, може да са в състояние на постоянна готовност, а това е пагубно. Освен, че предпазват мозъка, тези клетки отговарят за връзките между невроните. Когато е необходимо, те прекъсват стари или създават нови връзки, но не могат да вършат всичко наведнъж. Ако са активирани срещу някаква опасност, те не могат в същото време да се грижат за междуневронните връзки. В резултат на това, че са в режим на постоянна готовност, ефективността на връзките намалява. Клетките микроглия са като регулировчик. Ако го нападна оса и той започне да се брани от нея, вече не може да регулира движението и ще настъпи хаос. Затова е важно микроглия да не са постоянно ангажирани с отблъскването на реални или въображаеми заплахи. По официални данни, нидерландците са една от най-щастливите нации света. И въпреки това, близо половин милион души в Нидерландия приемат антидепресанти. Макар тези медикаменти да са предназначени за лечение на депресия, те биват предписвани и в случай на тревожни и компулсивни разстройства. Този парадокс потикват Роди хой да напише книгата «Епидемията от депресия – да депресителим». В нея той изразява съмнение относно ефективността на лекарствата и аргументира критичното си отношение към приповдигнатите настроения от 80-те години на миналия век, когато препаратът Прозак е обявен за фармацевтичния отговор на депресията. Но какво в крайна сметка знаем за депресията? Дали в основата и са лични преживявания, които предизвикват потиснатост и апатия? Или е самостоятелно разстройство? Дължащо се на нарушения в секрецията и функциите на хормони и невротрансмитери? Възможно е тя да бъде провокирана от неприятни преживявания, но това не е задължително. Доколко дихателните упражнения и студовите тренировки могат да спомогнат за облегчаване на това разстройство или възстановяването от него, е въпрос, чието отговор изисква още изследвания. По-настоящем Вимхов съдейства на редица психиатри които се опитват да установят дали подходът му би дал добри резултати в съчетание с лекарствената терапия. Астма Както стана ясно, възпалението играе съществена роля при ревматизма и болестта на крон, а вероятно и при депресията. Възпалението на епителния слой на дихателните пътища пък играе основна роля при астмата. Украинският лекар и учен Константин Бутейко, когато споменахме в главата за дишането, е казал – без дълбоко дишане няма астма. Вече е известно какво се случва в тялото по време на астматичен пристъп, но все още не е ясно каква е причината за развиването на астма. Според преброяване на Световната здравна организация, страдащите от това заболяване в света са между 100-150. Милиона В Нидерландия диагностицираните по официални данни са около 430 хиляди души. По настояща усилията на лекарите са насочени най-вече към третиране на симптомите. С медикаменти като вентолин те помагат на пациентите да възстановяват нормалното си дишане, но не ги излекуват. Бутейко твърди, че открил същинската причина за астмата – реакция към хроничната, често несъзнателна хипервентилация. Ако страдате от хронична хипервентилация, тялото ви губи твърде много въглероден диоксид, въжа главата за дишането. Въглеродният диоксид играе важна роля в множество най-различни телесни процеси, сред които и абсорбцията на кислорода от мускулите и органите. Когато човек диша твърде дълбоко продължително време, тялото се опитва да намали прекомерната загуба на въглероден диоксид, като затруднява издишването. Например, посредством съкръщаване на мускулите около дихателните пътища. Именно това се случва по време на астматичен пристъп. Бутейко разглежда астмата като един от защитните механизми на организма, предотвратяващ по-нататъчната загуба на въглероден диоксид. Основателят на Нидерландски институт Бутейко Дик Куйпер е написал книга по темата «Живот без астма. Андер Естемей. Специалистката по дишане Сетанс Ван Дерпул също на мнение, че в тялото ни трябва да има достатъчно въглероден диоксид. Какво се случва в белите дробове по време на астматичен пристъп? В книгата си Койпер обяснява, че настъпват три промени, едно спазъм на дихателните пътища. Дихателните пътища навлизат дълбоко в белите дробове, непрекъснато снабдявайки алвеолите със свеж въздух. Те са обвити с гладка мускулна тъкан, която по време на астматичен пристъп контрахира. Това може да се случи в горната част на белите дробове, но и много по-дълбоко. Например, спазъмът може да обхване и областите в близост с алвеолите. Вследствие на това, дихателните пътища се свиват и дишането се затруднява. Две възпаления на епителния слой Вътрешността на дихателните пътища е покрита с слой епителни клетки. Тяхното възпаление може да е реакция, например, към химикали, които вдишваме. Епителът отича, което също затруднява дишането. Три повишена секреция на слус. Епителната тъкън се състои от клетки, които секретират слус и от ресничести клетки. Функцията и на двата вида е да поддържат чистотата и стерилността на белите дробове. Слуста олавя праховите частици и бацилите, които попадат по вътрешните стени на дихателните пътища, а ресничките отвеждат слуста към гърлото. По време на астматичен пристъп епителният слой може да секретира толкова излишна слоз, че ресничките да не успеят да отстранят. Това допълнително затруднява дишането. При астмата основният фокус на лечението е върху възпалението на дихателните пътища. Предвид този факт е особено интересно това, което Фриц Мюскит казва по отношение на проведените в медицинския център на университета «Ръдба от тестове», в резултат на съвременния начин на живот ние живеем с ниско, но постоянно ниво на инфекция. Не забелязваме инфекцията, тъй като слаба, но тя е благодатна почва за развитието на много заболявания. Групата на Вимхов ни показа, че е възможно да потиснем този възпалителен отговор. При положение, че една от основните физически промени при астматичния пристъп е възпалението на дихателните пътища и при положение, че на пациентите с астма, които използват бета-2-адренергични агонисти с бързо действие за разширяване на дихателните пътища повече от 3 пъти седмично, се препоръчва прием на противовъзпалителни препарати – то методът. Вимхов би могъл да се използва за постигане на същия резултат, но с по-малко странични ефекти. Константин Бутейко подчертава, че е важно да се диша поплитко и казва, че е достатъчно да вдишвате и издишвате през носа, за да избегнете твърде дълбоко дишане. Дихателните техники на Вимхов, при които се вдишва дълбоко и се издишва спокойно, са сякаш в противоречие казаното от бутейко. И все пак след изпълнението им повечето хора започват да дишат по спокойно, а нивата на въглеродния диоксид в организма им се връщат в нормалните граници. Ключът е в това, че по време на упражненията дишането е контролирано. Дълбокото дишане при хората с астма е неконтролиран, несъзнателен процес. Артрит от 2013 година насам с възпалението се свързва и артритът. Това е прогресиращо заболяване, което протича с ерозия на ставния хрущтел, в резултат на която пациентът изпитва болка и скованост ставите. В Нидерландия са около 1 милион и 200 хиляди страдащите от различни форми на артрит. По-настоящем лечението включва прием на болкоуспокояващи. Ако случаят е твърде тежък, на пациента може да се постави нова става. Дълго време се смяташе, че артритът е заболяване на самия хрущтъл, дължащо се на амортизацията на ставите. Това убеждение сякаш се подкрепи от факта, че болестта често поразява хора в напреднала възраст или хора с наднормено тегло, чието коленни стави понасят излишна тежест. Пациентите с наднормено тегло обаче често страдат и от артрит на ставите на ръцете, което не може да се обясни с прекомерно механично натоварване. Х 18 юни 2013 г. Лопки Гирман, 1983, получава докторска степен след защита на дисертацията Възпалението връзка между метаболитния синдром и остеоартрита». Въз основа на проучванията си Гирман казва, Виждането ни за артрита вече е съвсем различно. Умерената възпалителна реакция към наднорменото тегло е по всяка вероятност съществен фактор, особено в ранните стадии на заболяването. Захарен диабет тип 2 Има два типа захарен диабет. Характерни особености на захарен диабет тип 1, а тялото почти не произвежда инсулин. Имунната система по погрешка унищожава клетките, които произвеждат инсулин. Пациентите трябва да се инжектират инсулин няколко пъти дневно. Преди захарният диабет тип 1 е наричан детски диабет. Един на десетима диабетици е с диабет тип 1. Характерни особености на диабет тип 2 – организмът е резистентен към инсулина. Тялото вече не реагира нормално на инсулина, инсулинова нечувствителност. Фактори като наднормено тегло, липса на физическа активност, Напреднала възраст и фамилна обремененост повишават риска от развиване на захарен диабет тип 2. На пациентите обикновено се предписват лекарства и им се препоръчва здравословен начин на хранене и повишаване на физическата активност. Понякога те също трябва да се инжектират инсулин. В миналото е наричан диабет с начало в взрелоста, но днес е доста разпространен и сред младите хора. Деветима от 10 пациенти с диабет тип 2. Напоследък се обръща по голямо внимание както на връзката между наднорменото тегло и захарния диабет тип 2, така и на връзката между тези два фактора и Възпалението В уебсайта на Нидерландската фундация за изследвания на диабета бе публикувано следното изявление. Затластяването играе важна роля в развитието на захарен диабет тип 2, тъй като тялото на хората с наднормено тегло не реагира толкова добре на инсулина. Има сериозни основания да се смята, че възпалението на масната тъкан също има принос в болесния процес, и наскоро бяха проведени изследвания за установяването на тази връзка. Резултатите от тях показват, че бълтъкът Цитокин Айл-1 играе съществена роля във възпалението на масната тъкан. Това е установено при животински и човешки клетки. Бълтъкът е по-активен в случай на затластяване, особено в мазнините в областта на талията. Тялото на опитните мишки реагира по-добре на инсулина, когато активността на белтъка е потисната. Изследователите откриват друг, сроден на IL-1 белтък IL-37, но с противоположно действие. При опитните животни са, затластяване IL-37 предпазва от възпаление и развиване на инсулиновата нечувствителност. Това може да осигури нов начин за овладяване на диабет тип 2. Тези резултати подсказват бъдеща насока в изследванията, да се търси отговор на въпроса дали възпалението може да бъде потискано с лекарства с цел подобряване на инсулиновата чувствителност. Горното изявление отново насочва вниманието ни към връзката между възпалението и една от болестите на съвременното общество. Несъмнено са необходими още изследвания. Има сериозни предпоставки в тези изследвания да се даде шанс на студовите тренировки и дихателните упражнения. Макар все още да не знаем кое се развива първо, затластяването, възпалението или диабетът със сигурност си струва да се експериментира. Каква е връзката между възпалението и затластяването? Затластяване. Непрестанно нараства броят на данните за връзка между затластяването и възпалението. Проведено през 2013 година в Бризбейн, Австралия, изследване показва... Че хората с затлъстяване поддържат абнормни нива на възпалителния белтък, протеаза активиран рецептор 2, Пиатарт 2, в мастната тъкан около талията. Изследването, публикувано с писанието на Федерацията на Американските дружества за експериментална биология, Фадешбе, е проведено от доктор Дейвид Паферлей. Фърлей извършва тестове с затлъстели плъхове и хора. Резултатите разкриват нови факти за връзката между възпалението и затластяването. Нивото на бълтъка Пиетар-2 дори се повишава на повърхността на човешките имунни клетки при включване на нормални масни киселини в храната. Затлъстелите плъхове, които приемат много захари мазнини, поддържат високи нива на Пиетар-2. Но възпалението е потушавано посредством прием на урален препарат, който се свързва с бълтъка. Това важно откритие доказва наличието на връзка между затластяването и високия прием на мазнини и захар, от една страна, и промените в имунните клетки и възпалителния статус, от друга, и ни насочва към заключението, че затластяването е възпалително заболяване, обобщава доктор Фърлей, който работи в Института за молекулярна биология към Куинсландския университет. Препаратите, създадени да блокират действието на определени възпалителни бълтаци може да се окажат средства за превенция и лечение на затластяването, което, както знаем, е основен рисков фактор за захарен диабет тип 2, сърдечно-седови заболявания, инсулт, бъбръчна недостатъчност, ампутация на крайници и рак. Джералд Вайсман, главен редактор на научното списание на Фадежбе, допълва, знаем, че приеждането и е липсата на достатъчно двигателна. Активност водят до натрупване на излишни килограми, а после и до затластяване, но защо? най важното заключение в този доклад е, че затластяването е възпалително заболяване, а в процеса на затластяване възпалението играе много по съществена роля, отколкото повечето хора подозират. По всичко личи, че ако можем да овладеем възпалението, ще започнем да разрешаваме и всички останали проблеми. За щастие, тези учени вече са открили едно съединение, което дава обещаващи резултати. Австралийското изследване е интересно. Но заключението на учените, че е необходимо да се използват лекарства за контролиране на възпалителните бълтъци, трябва да бъде преразгледано в светлината на доказаните ползи от дихателните упражнения и студовите тренировки. Защо не се извършат експерименти с комбинация от промени в начина на хранене, повишена физическа активност, дихателни упражнения и студови тренировки? Възможно е да се окаже, че и по този начин може да се контролират нивата на възпалителните бълтъци. Ане Мари Хаувел сама установява това. Тя е бивша топватерполистка, по настоящем собственичка на компанията Top Sport Connect. След като се оттегля от активния спорт, тя насочва цялата си енергия към своето бизнес-начинание. Непрекъснато пътува, среща се с много хора на делови обяди и вечери. Постепенно натрупва доста излишни килограми. Години наред се опитва да ги свали с различни диети, но така и не постига желания резултат. Един ден бившата и съотборничка Мария Пепер е заинтригува с метода Вим Хофф. мари изцяло променя начина си на живот, започва да практикува метода на Вим, да се храни здравословно и да пие повече вода, намалява приема на сол. Вече свалила 14 кг и се чувства отново в добра физическа и психическа форма. Освен възпалението, важен фактор са и кафявите мазнини. Кафява масна тъкън се образува най-вече когато два специфични бълтаем 6 и връма се активират в отговор на студа. Както вече обяснихме, в тялото ни има два вида масна тъкън бяла и кафява. Бялата масна тъкан се използва за енергийни запаси а кафявата за поддържане на необходимата телесна температура. Странно е, че възрастните хора почти нямат кафяви мазнини, понеже те са много ценен източник на гориво. Хора, които Дълго време работят на открито студени райони, имат много кафяви мазнини, подобно на Вимхов. Кафява масна тъкан се образува, когато тялото ви студува. От нея също така зависи балансът между запасите от мазнини и мазнините, Използвани като гориво. За разлика от бялата масна тъкан, клетките на кафявата съдържат много митохондрии. Митохондриите са енергийните централи на нашето тяло. Те позволяват на кафявата масна тъкан да изгаря повече мазнини от бялата, в чието клетки обикновено липсват митохондрии. Накратко, излаганото на студ тяло произвежда повече кафяви мазнини, което позволява в клетките да се изгарят повече мазнини. Колкото повече кафява мастната тъкан имате, толкова повече мазнини изгаряте, което означава, че можете да свалите повече излишно тегло. В този контекст е интересно е да се разгледа и въпросът какво би се случило с хората, които страдат от хронична умора. Хронична умора. Теорията на бившата сътрудничка в лаборатория за изследване на белодробната функция Сетанс Вандерпул е интересна и от гледна точка на телесните енергийни системи. В книгата си «Никога повече хронична умора» се член се венлад Ведчерно Едмир, тя пише, че хранителните вещества като мазнините, бълтачините и въглехидратите се изгарят на клетъчно ниво. Тяхната енергия е необходима на всички мускули и органи и по време на работа, и в покой. Също както при обикновения огън, за процеса на изгаряне в тялото са необходими гориво и кислород. Кислородът се вдишва с въздуха и се абсорбира от белите дробове. После кръвта го пренася до всички клетки на мускулите и органите. Основният енергиен източник на тялото е аденозинтрифосфатът, АТФ. При разграждането му се освобождава енергия. Молекулата му е сравнително голяма и тежка, поради което е невъзможно да се натрупат запаси от АТФ, достатъчни за задоволяването на всички енергийни нужди на тялото. Решението на този проблем са различните енергийни системи които осигуряват аденозинтрифосфат по различен начин. Когато се нуждаем от енергия, имаме пет възможности за набавяне на АТФ, амазнини. Глюкоза. Гликоген. Креатинфосфат, КФ. Свободен АТФ. Потребностите на тялото от енергия зависят от активността му. Всяко от петте системи има различен капацитет. Ресурси. Важно е да се знае, че те винаги функционират заедно, но относителният принос на всяка от тях варира в зависимост от продължителността и интензивността на активността. При ненатоварващи дейности като гориво се използват мазнини. По-интензивните усилия налагат използването на повече свободен аденозинтрифосфат. Генерираната енергия се освобождава при разграждането на органични съединения. Този процес може да се осъществи с участието на кислорода аеробно или без него, а анаеробно. Масните запасите са вашият най голям източник на енергия, дори ако не сте над нормено тегло. Резервите от мазнини са предназначени за леки, продължителни активности, тъй като енергията им се освобождава бавно. Но когато тялото има спешна нужда от енергия АТФ, не може да се разчита на аеробните процеси, тъй като са твърде бавни. Тогава се разгражда глюкоза без кислород. Този анаеробен химичен процес е известен като гликолиза. По време на изключително интензивна активност тялото ви се възползва от малките количества свободен аденозинтрифосфат и креатинфосфат, КФ, съхранени в мускулите. Запасите от къфа са достатъчни, за да осигурят енергия за 10-30 секунди, а тези от АТФ само за няколко взривни усилия с продължителност 2-4 секунди. А сега да се върнем към умората. Тялото ви изразходва енергия целодневно, дори докато почивате. Свободните АТФ и КФ далеч не са достатъчни за целият работен ден или дори за няколко часа физически труд. Ако сте професионален атлет, глюкозата и гликогенът ще ви поддържат час, най-много два. В тялото ни обаче има достатъчно мазнини, за да живеем няколко дни без храна. Здравият организъм изгаря първо масните запаси в мускулите, а после започва да черпи от подкожните резерви. След прекратяване на интензивната активност, започва възстановяването на масните запаси в мускулите от масната тъкан. Колкото по-голямо е натоварването, толкова повече тялото разчита на резервите от глюкоза. Резултатите от тестове обаче показват, че страдащите от хронично умора черпят и от запасите си от глюкоза, захар, вместо от масните, дори докато са в покой. Хората с крайни изтощение, синдром на хроничната умора, синдром на пфайфър и фибромиалгия използват толкова енергия, сякаш постоянно полагат. Сериозни физически усилия. Тоест, дори да смятат, че почиват тялото им всъщност работи усилено. То се превърнало в машина за изгаряне на захари. Тъй като резервите им нямат възможност да се възстановят, настъпва изтощение. Въпреки, че много от пациентите със синдром на хроничната умора не са с наднормено тегло, процентът на телесните им мазнини е сравнително висок, защото те остават неизползвани. Тези хора използват запасите си от глюкоза и докато спят, което обяснява защо се чувстват крайно отпаднали дори сутрин. Важен фактор за поддържането на този режим на постоянна активност е и дишането. Ван Дерпол отдава това на нарушения баланс между кислорода и въглеродния диоксид в кръвта. Според нейните изследвания, недостигът на въглероден диоксид в кръвта повишава стойността на пиеч. Недостигът на въглероден диоксид е резултат от твърдо учестено или твърде дълбоко дишане, което отново ни връща към Константин Бутейко и неговата теория за астмата. Дихателните упражнения и активирането на кафявите мазнини като гориво могат да имат благотворно въздействие върху хората, страдащи от хронична умора. Туитър като източник на информация Завършвайки ръкописа, публикувах в Туитър съобщение, пише книга в съавторство Следения човек Вимхов. Ако някой се излекувал от заболяване посредством метода Вимхов Хофф и желая историята му да бъде поместена в книгата, нека ми пише. Туитър не е любимата ми социална мрежа, но ми беше интересно дали имаше болести и здравословни проблеми, които бяха останали незасегнати в проведените от мен интервюта и проучвания. И действително, писаха ми ентусиасти, практикуващи метода Вимхов, от които научих някои нови неща. Бих желал да ги споделя с вас. Разширени, варикозни, вени. Синкаволилавите кръвоносни съдове които прозират през кожата, са известни като разширени вени или варици. Те може да са малки капиляри или големи вени с подутини. Причината за това заболяване не е изяснена, но може да се открои връзката му среди фактори. Сърцето изпомпва по артериите кръв, която стига до всички части на тялото и после се връща по вените. Когато напрегнете мускулите на прасеца си, те притискат кръвоносните съдове между себе си. И понеже във вените на краката ви има клапи, кръвта. Не може да отиде надолу, а бива изтласкана нагоре към сърцето. Но когато оттичането на венозната кръв към сърцето е възпрекетствано, тя се събира в кръвоносните съдове на краката. Налягането в тях се повишава, те се разширяват и клапите им престават да функционират както трябва. Зле функциониращите клапи не пропускат оптимално кръвта нагоре, което води до допълнително натоварване и разширяване на вените. Хемороидите също са разширени вени, но фъноса и около него. В отговор на публикацията в Тилтър ми писаха много хора, които са се излекували съвсем непреднамерено от хемороиди, след като са започнали да практикуват студови тренировки. Студени крайници. Ако вземате студени душове, ще страдате по-малко от студени ръце и крака. Звучи парадоксално, но всъщност е съвсем логично. Щом изложите тялото си на студ, то започва да генерира топлина, сякаш е включило някакъв вътрешен термостат. Когато прекратите въздействието на студа, да кажем, спрете студената вода, организмът и продължава да отделя топлина още известно време. Дихателните упражнения също ще ви помогнат да се избавите от студените крайници. Една от причините за този проблем може да е неправилното – учестено дишане. Звучи странно, но е истина. Както вече знаете, дишайки учестено, издишвате твърде много въглероден диоксид. Съотношението между кислорода и въглеродния диоксид в кръвта ви трябва да е около 3-2. Когато въглеродният диоксид в тялото ви намаляе прекомерно, кръвоносните ви съдове се свиват и кръвообращението ви става по-нефективно, признак за което са студените крайници. Тайната на дълголетието След публикацията в Туитър някой ми изпрати и линк към материал в нидерландския ежедневник «Алгемендагблад», представящи изследване върху ефектите на ибопрофена. Заглавието му гласеше «Ибопрофенът може да секретат към дълголетието». Изследователите тествали ибопрофена, който обикновено се използва за намаляване на болката, Повишената температура и възпалението върху дрожди, гъби и черви. Изследването не ме въодушеви кой знае колко, но връзката с противовъзпалителното средство беше интересна. Според резултатите лекарството значително забавя процесите на стареене. Изследователи в Тексаския университет Айндма и другаде. Прилагали върху дрожди, черви и гъбички доза и бопрофен ежедневно в продължение на три години. Дозата била пропорционална на тази, която приемат хората. В резултат на това, животът на дрождите се удължил с 17% или 12 човешки години. Червиите и мухите също живели значително по-дълго с около 10%. Освен това, по всичко личало, че прекарали допълнителните си години в добро здраве. Елен Нолен, професор по клетъчна биология в Грюнингенски университет, определя резултатите като... Обнадеждаващи В порано изследване е установена връзка между ибопрофена и понижения риск от развиване на старчески заболявания като болестта на Алцхаймер. Ибопрофенът очевидно съдържа нещо, което действа на клетъчно ниво по-различно от останалите средства за удължаване на живота, заключава Нолен и добавя. Струва си да се проведат още изследвания, девет учените често казват това, но в този случай Нолен има пълно основание. Преодоляване на стреса тук и сега. Студът винаги ме връща изцяло в настоящия миг, писа ми Леон тума. Когато съм под напрежение или умът ми е претоварен, често вземам студен душ. Правя същото и когато съм изморен, това предизвиква в мен прилив на енергия, получих много подобни съобщения. Хората ми пишеха също, че постигат по-пълноценен контакт с тялото си, по дълбока релаксация, понижаване на нивата на стрес. Всичко това звучи логично и може да мотивира и здравите хора да пробват метода на хоф. Да си в добро здраве, да имаш подслон и възможност да отоляваш глъда и жаждата си. Сякаш на човек не му трябва друго, за да е щастлив. И все пак хиляди от вас, макар да не са лишени от тези основни неща, целодневно се чувстват тревожни, нервни и претоварени. Колко жалко! Хайде! Вземете студен душ и обърнете внимание как ще ви подейства. Пробвайте сами в продължение на 30 дни. Много добре е, че прочетохте книгата. Но би било жалко, ако ставите това знание на интелектуално ниво и не предприемете никакво реално действие. Защо не опитате да изпълнявате дихателните упражнения и студовите тренировки в продължение на 30 дни? Правете следното дихателно упражнение всеки ден. Вдишайте дълбоко и издишайте. Дишайте с темпо и ритъм, които са ви най-комфортни. Повторете 30 пъти. При 30 тото -то повторение издишайте до край, след което вдишайте много дълбоко, издишайте бавно и задръжте дишането си. Важно е да вдишвате дълбоко и да издишвате бавно, без да се насилвате. Когато не издишвате до край, в дробовете ви остава малко количество въздух. След пълното издишане в края на 30-те дихателни цикъла задръжте дишането си, докато почувствате потребността да вдишате отново. Изпълнявайте това упражнение, докато почувствате изтръпналост, лека замаяност или отпуснатост. Можете да проверите дали в тялото настъпват промени вследствие на дихателното упражнение, като засечете колко време издържате, без да дишате, преди да го изпълните и след това. Добър знак е, ако времето ви се увеличава. Студени душове Вземете, както обикновено, топъл душ. После, докато водата още е топла, започнете дихателните упражнения. Няколко пъти вдишайте дълбоко и издишайте бавно, след което пуснете студената вода. Опитайте да продължите да дишате спокойно. Останете по студената струя една минута. През втората седмица веднъж удължете студения душ до две минути. През третата седмица направете същото за три минути. А през четвъртата седмица веднъж вземете 5 минутен студен душ без първоначалния топъл. Добре е също така един път седмично да правите ледена баня на ръцете и краката си. Напълнете купа със студена вода и добавете купчета лед. Ако нямате машина за лед, купете от супермаркета. Потопете ръцете в ледената вода за две. Минути, а после и краката. А може би предпочитате да седите в ледена вана или да плувате навън през зимата? Силно ви го препоръчваме, но първия път го направете заедно с човек, който има поне известен опит. Снимки Епилог Беше 17 декември 2014 година крачех по булевард, адмирал Даруйтервек в Амстърдъм по плувни шорти и тениска. Температурата на въздуха беше двес, духаше пронизващ вятър и валеше сограшица. Бях се запътил към канала Адмирален грахт, в чието води възнамерявах да се потопя. В канала плуваха пътици, студът не им пречеше. Съблякохте ниската. Ще плувате ли? Чух глас зад себе си и се обърнах. Срещнах изумения поглед на мъж с зимна шапка, дебело як и шал, вдигнат до нос. Не точно отговорих. Скачам във водата, плацикам се 4-5 минути. След което излизам. Мъжът така се облещи, че очите му едва ни изскочиха от орбитите. Но това е много опасно. Знаете ли колко е студена водата? Знаех точната й температура, тъй като я бях измерил същия следобед. Четири градуса, отговорих. Мъжът очевидно бе убеден, че не знае каква върша, а и не желаеше да прочете във вестника следващия ден, че някой е загинал от хипотермия в канала. Адмирален грахт. И остана край мен. Разказах му за Вимхов, обясних му, че правя студови тренировки и пише книга. Той си остана подозрителен, но пък успях да възбудя любопитството му. Попита дали може да ме снима. Казах му, че нямам нищо против и влязо в канала. След минута две мъжът бе обзет от силно воодушевление. Движах се из водата спокойно и му обяснявах за кръвоносните съдове и благотворните ефекти на студа, от които можем да се възползваме съвсем безплатно и буквално в задния си двор. Мъжът реши да повика брат си. Замаха с ръце, крещейки, че в канала плува човек и че той трябва непременно да дойде да види. Студ, сняк, а някакъв чудак се плацика в ледената вода. Братът дойде когато вече бях излязал от канала и спокойно обличахте ниската си. Стоях мокър на мразовития вятър и започна да ми става студено. Искаше ми се да се прибера, но братята не спираха да ме обсипват с въпроси. Как бе възможно това? Защо го правех? Можеха ли и те да се научат да правят същото? Всеки ли бе способен на това? Постарах се да отговоря на въпросите им, възможно, най-добре и да. Задоволя любопитството им. После мъжете си тръгнаха, уверявайки ме, че със сигурност ще прочетат книгата, когато излезе от печат. Това щеше да стане след няколко месеца. От дома се сгрях с чаша чай. Вече осъзнавах колко положително и удовлетворяващо преживяване е подобно на Вимхов да разясняваш на любознателни хора ползите от излагането на студа. След седмица отново отидох да поплувам в Адмирален грахт. Беше 10 часа вечерта. Този път не валеше, но пак беше студено. Тъмните улици постееха. Влязох във водата и след 5 минути излязох. Какво правите, господине? Прозвуча съвсем отблизо басов глас. Двама полицаи ме гледаха подозрително. Очевидно очакваха от мен обяснение за странното ми поведение. Отвърнах, че пиша книга Звимхов, поизвестен като ледения човек, и разбира се, сам изпробвам метода му. Полицайите сякаш не останаха доволни от обяснението. Не знаех ли колко мръсне водата? Честно казано, преди бях имал своите притеснения, но през последните няколко години амстердамските канали бяха станали доста по -чести. Въпреки това, Отбелязаха полицаите, плуването в каналите в действителност не е разрешено. Сега аз на свой ред ги погледнах с изненада. Не е позволено да се плува в каналите? Не бях го знаел. В провинция Северна Холандия има 124 места, където е позволено да се плува, информираха ме те, но амстердамските канали не са сред тях. О, наистина не знаех. Извиних се. След предупреждение от тяхна страна и обещание, че няма да се повтори, от моята ме пуснаха да си вървя. Когато се прибрах от дома и както обикновено се сгрях с чаша чай, аз си дадох сметка колко трудно му беше на Вимхов да общува с скептиците и противниците на онова, което прави. Силно се надявам тази книга да помогне на хората да преоткрият положителните ефекти на студа. И да се превърне в мост между Вимхов и нормалните читатели. Вим обича да прекрачва границите, а въодушевлението извира от дълбините на душата му. Прямотата му може да има положително въздействие върху някои хора, но пък може да стресне други. С тази книга искаме да покажем, че не е нужно да ходите до Исландия, за да изпитате ползите от студа. Докато работех по ръкописа, а също търсех крайностите, некрайностите на Вим, разбира се за това. Плувах в амстердамския канал... Адмирален грахт през зимата. Но студения душ върши неполоша работа. За сега топли и студени прегръдки. Кун Де Йонг. Град Недерхорст, Денберг, февруари 2015 година. Думи на благодарност. Вимхов. На кого би трябвало да благодаря? На практика на всички. Благодарността се заражда в дълбините на човека, тя е силата, благодарение на която преставаме да бъдем повърхностни. Чудо е, че моето послание се разпространява и с целия свят. То е толкова просто и в същото време дава такава сила, такава мощ. Вярвайте в себе си и природата ще ви се отблагодари. Особено държа да благодаря на всички, които ме подкрекат. Заедно с тях ще отблъснем болестите и бесилието. Кун Де Йонг. На първо място бих желал да благодаря на всички, които се съгласиха да ги интервюирам за тази книга. Особено благодарен съм на Марк Бос, Марияна Пепер, Емати Сеторм, Рихард Делет и Джак Егбърт за това, че откровено и честно ми разказаха своите истории. Историята на Хенк Ван Денберг не бе включена в книгата, но аз бих желал да му благодаря заради заразителния ентузиазъм. Специални благодарности дължа и на професор Пиер Капел за отделеното време, търпението и приноса му към главата за научните изследвания върху метода Вимхов. Нашите сутрешни срещи бяха много ползотворни, а вечерите, прекарани с него и Ренегоде, бяха извънредно информативни. Бих искал да благодаря и на Сетан Свандерпол. Тя ме запозна с Пиер Капел. Без нея едва ли щях да узная за него. Благодарен съм и също за приноса към главата за дишането. Енахмхов, благодаря ти за кафето и прекрасното пътуване до Польша. Продължавай да вършиш все така полезна работа. И накрая желая да благодаря на още няколко души за съдействието и приносин към книгата Барт Пронг, Роберт Скрадърс, за това, че ми помогна, когато бях отписал автомобила си, Роб Ван Епен, Бакер, доктор Герт Бьойзе, Линда Куман, Мартен де Йонг, Марк Зюрхаут Изабеле Хофф, която вече описала метода, и моето учителка в блогърството Кити Килиан. И на тримата от 241, Паулина Уверем, Палден Лама Уверем и Марин Консезон Уверем. За авторите Вим Хоф е нидерландски авантюрист, който по-настоящем държи 20 световни рекорда благодарение на способността си да издържа на екстремно ниски температури. С Книгата «Как се става ледения човек? – Бикамин Дайсмен, на която се автор, с метода Вим Хоф и своите научно потвърдени постижения Вим вдъхновява десетки хиляди души по целия свят да повишат жизнеността си посредством контролирано дишане и ледена терапия. Кун Де Йонг Кун Де Йонг живее в Амстердам и е автор на шест книги за дишането и тичането. Книгата му «Маратонската революция» – «Дамерата на Ревилусън» Е Беселър в Нидерландия. Пробягал е 6 маратона и практикува випаса на медитация. След срещата си с Вимхов обиква зимното плуване. Любимата му книга Емомо на Михайленде. Други източници на информация. В книгата сме се опитали да бъдем възможно най-изчерпателни. За да започнете практикуването на метода, са достатъчни информацията и съветите тук. Подолу има списък с уебсойтове книги, от които можете да научите още. Уебсойтове Метода Вимхов официален сайт, английски, с двоеточия двойна наклонена черта Тук ще откриете онлайн курс, благодарение на който можете да усвоите стъпка по стъпка метода Вимхоф за 10 седмици. Видеоклипове и инструкции за дихателните упражнения и студовите тренировки. В този 10-седмичен период можете да задавате въпросите, които ви вълнуват. Уикипедия, английски, пес с двойна наклонена черта n.wicapedia.org наклонена черта wiki наклонена черта дъблемечов. Метода на Вимхов, български. HTTP с двоеточия двойна наклонена черта, да статия в новото познание. Български. RHTTP с наклонена черта, наклонена черта, новото Ком наклонена черта, Кейк Кредвец, Джок наклонена черта. Списание 360. Български. HTTP двоеточие дабъл наклонена черта www.360mac.bd наклонена черта пост с наклонена черта 96502. Българско Вимхов общество, FSTROP група. HTTP с двоеточие двойна наклонена черта www.facebook.com наклонена черта груп с наклонена черта 595690764214452 уебсайтът на Вим и който съдържа всички новости за научните изследвания върху метода. ВИМ ХОФ Тук ще намерите програмата с лекции, семинари и организирани пътувания с ВИМ, едно нула нидерландски и английски език. www.nf.nl Сайт за резултатите от изследването върху ефектите от студените душове Проведено в Медицинския център на Амстердамския университет през януари 2015 година В него има връзки към лични блогови статии за ползите от студовите тренировки. HTTPS с двоеточие двойна наклонена черта В този сайт ще намерите информация за дишането и дихателните упражнения, които се изпълняват в покой за релаксация. Има също така прост тест, посредством който да определите дихателната си частота. www.aspursten.nl по-настоящем само на нидерландски язик. Това е онлайн. Библиотека с научни изследвания върху широк спектър от медицински теми, сред които ползите от студа, дишането и вариабилността на сърдечния ритъм. HTTPSS двоеточия двойна наклонена черта pubmed.ncbi.nlm.nh.dov Бивш сайт www.pubmed.com Социални мрежи Туитър HTTPSS двоеточия двойна наклонена черта Twitter.com наклонена черта Айсеменечов Инстаграм https с двоеточия двойна наклонена черта www.instagram.com наклонена черта Айсим Фейсбук Facebook Htp с двоеточия двойна наклонена черта www.facebook.com наклонена черта Айсим Видео На английски язик Официален канал с над 100 видео, вече 10 години, на Вим Хоф в YouTube. HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта WWW.youtube.com ⁇ наклонена www черта User наклонена черта WNCF Интервю с Wim за mpst.com 44 мин 2 милиона гледания. HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта youtube.b ⁇ наклонена черта tm 6 Интервю с Wim за BN Speredi 10 2 милиона прегледания. Https с двоеточие двойна наклонена черта youtube.bi, наклонена черта Killage1KillageTB. Плейлиста в YouTube. Http наклонена черта, наклонена черта www.youtube.com, наклонена черта плейлист. Лист равно пл9 е в 4 h Коронавирус съвети за контролирано дишане от Вимхов. HTTPSS <тит> двоеточие двойна наклонена черта www.youtube.com наклонена черта watch въпросителен знак V равно 6 w Книги Хилинг уиде от Фройд Ор Дейвид Севен Сичибър, Родил, 2011. Да излекуваме тревожността, депресията и стреса без лекарства и психоанализа, Давид Сърван Шрейбер. Изтисток Запад, 2004. Вердминти, Брамбакър и Конда Джон, Отевред е Лъгт, 2009, на нидерландски език. Йога, Иморталът и Енд Фридъм, Мирчея и Лейди, Болен темпрен седом Йога, Безсмърти и Свобода, Мирчея и издисток Запад, 2014. Дапер Симпетисус и Налит и Медстрес, Деста де. дейкем сече Питър Лънтен Дагнис Ван Кечезден, Анг Хърмис, 1989, на нидерландски език. Ей Лайф Уярт Бридинг, Макс Страм, Скличерс, 2010. Ти Часто сит Стил, Тим Паркс, 2011. Рекорди на Вим Хофф. Той пробягва маратон популярния кръг само по къси панталонки, държи световния рекорд за седене в лед, почти 2 часа. Изкачва Еверест до зоната на смърта, също по шорти. Уимхов, ледения човек, държи 26 световни рекорда и има множество други подвизи за гърба си. Открила начин да контролира метаболизма и имунната си система и го предоставя на хората. Не вярвате, че можете да стоите в леда точно както ледения човек? Но ако ви кажем, че с малко дишане и разсъбличане студа може да победите автоимунно заболяване? Методът на Уимхоф, разработен в повече от 30 години тренировки в природата, съчетава специфични дихателни техники, излагане на студ и мислене. И този метод е първият, който научно доказва способността за активно влияние върху вродената иммунна система и вегетативната нервна система. Уимхоф влиза в книгата за световни рекорди на Гинес с 26 рекорда. Той получава прякора Леденият човек. След като разбива редица световни рекорди за устойчивост на студ. Някои от неговите подвизи включват изкачване на връх. Килиманджаров шорти, бягане на половин маратон над Арктическия кръг, стоене в леден за повече от 112 минути. Виме убеден, че телата ни са способни да вършат същите неща след правилна тренировка. Ето защо той е разработил метода на Вимхов който дава на обикновените хора инструментите да поемат контрола върху тялото си. През годините, леденият човек поставя редица извънредни постижения. Методът му позволява да контролира дишането, сърдечната частота и кръвообращението и да издържа на екстремни температури. Изброените подолу са някои от най-запомнящите се постижения в книгата за световни рекорди на Гинес. Бягане на половин маратон над арктическия кръг Бос носи само шорти. Плуване под лед в продължение на 66 метра. Катерене на Еверест и Килиманджаро, само по шорти. Бягане на пълен маратон в пустинята на Мип, без да пие течности. Стоене в лед за 112 минути. Мотото на Вим е «Това, на което съм способен, всеки може да научи». С на вимхов, той учи хора от цял свят, включително знаменитости и професионални спортисти, да контролират талата си и да постигат извънредни неща. Нобелова награда Всъщност Нобеловата награда за медицина наклонена черта физиология на 2019 бе присъдена на група изследователи за тяхното проучване как клетките откриват кислород и реагират на хипоксия. Това е биологичният механизъм зад метода на Уимхов и той им благодари за работата им. Но... Това, което може да бъде полезно на много хора, е, че неговият метод лекува. Проучване от 2014 година да утвърди метода на Уимхов като ефективно средство за намаляване на острото възпаление. Сега ново проучване на Амстердам Medical Center показа, че неговият метод може също така ефективно да се бори с хронично възпаление като артрита. Изследването е публикувано в Пълсони. Самият метод на Уимхов е достъпен на сайта му. Информация и видео е налична на HTTP с двоеточие, двойна наклонена черта и точка B наклонена черта Exefetsex0S. Използвана литература. Дахио, Труди, ДДПС Епиден, Атлас Кантакт, 2010, Нидерландски език. Антинди Питър Ендваненк е Агнис, и Ноетимет 10 декември 1981, Анг Хърмис, 1989, на нидерландски език. Селн Сечибър, Дейвид, Хилинг Уида от Фройд Аур Прозък, Родил, 2011. Да излекуваме тревожността, депресията и стреса без лекарства и психоанализа. Давид Сърван Шрайбер, Изтисток-Запад, 2004. Вандерпол, Станс, 2014 на нидерландски език. Изследвания. Бликли и тял. Ундърсъханарде в ефистенванкод и два търбеде напхет ечерстял HTPS двоеточие двойна наклонена черта побмет точканcb.nл точка НХ точка Диови наклонена черта 20457737 Давид Пиферли. Пчти Ундърстъка ервербантъсгентенведелсещи.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 Мите бъла в Иван Хафтедеден с блудство на Даня и Дес сти детити Мет 300 пилосинти. 2010 www.pubmed.com Майкен осъщен бил дейти Мархет биле дейки и дат бруем Витидава във Коган Кауган у Ярден дейстеверди. 2011 www.pubmed.com Darkside and Water Melatules 14 невероятни факта за ледения човек Вимхов. Материала е от HTTPSS. двоеточия двойна наклонена черта е четъксесн с точка ком наклонена черта 1-3--3-0-Fext-Aйсмен-Вим-Хав. Вим научава да говори 10 езика, без да използва дуалинго нито веднъж. 2. Отглежда четирите си деца сам, жена му почива. 3. Той се инжектира с ендотоксин и малария заради науката. 4. Вим може да задържи дъха си за около 10 минути. 5. Вим е напреднал в йога практиките. 6. Леденият Вим се подлага на интензивна операция и се възстановява без да взема антибиотици. След като си направи клизма с фонтанова струя. 7. Вим може да контролира ерекцията си по желание. 8. Пробягва пълен маратон без тренировки. Или вода. В пустиня. След това се рехидратира, разбира. 9. Той е наистина дружелюбно човешко същество, въпреки че през целия си живот те подигравам през по-голямата част от живота си. 10. Той консумира само едно хранене на ден през последните 38 години. 11. Вим се учи да контролира сърдечната си частота в университета и това дори не е било част от учебната му програма. 12. Вим е тренирал с майстори на Кунгфу в Пекин и се слави с уважение. 13. Вим не се нуждае от психеделици, еуфористичен наркотици, защото може да задейства собствената си епифизна жлеза. 14. Вимхов има идентичен близнак. Близнакът на Вим не може да направи нито едно от нещата, които ви може. Сякаш самата майка природа е дала на този мъж идентичен близнак, за да покаже на света, че нещата, които ви мучи, наистина работят. И че това не е генетика. Речник с използваните понятия Автоимунно заболяване Заболяване, при което имунната си е тема на тялото, атакува собствените му тъкани. Може да се каже че имунната ни система по погрешка се опитва да ни защити от самите нас. Аеробна дисимилация. Аеробната дисимилация е разграждането на органични молекули, най-често глюкоза, в кислородни условия. При разграждането на глюкозните молекули до въглероден диоксид и вода се отделя енергия, под формата на АТФ. Аорта Аортата е главната артерия в тялото. Тя започва от лявата камера на сърцето, минава по дължината на гръбначния стълб и стига до коремната кохина. При възрастния човек аортата е с диаметър 2-3 см. В състояние на покой през нея минават около петла кръв в минута. АТФ. АТФ е абревиатурата на химичното съединение аденозинтрифосфат, което изпълнява ключова роля като източник на енергия в тялото. Концентрацията на АТФ в клетката варира от 1 до 10 милимолара. Човек с тъгло 70 кг използва около 65 кг АТФ на ден. Тъй като количеството на АТФ, свободен АТФ, в тялото във всеки даден момент е само 50 грама, клетките непрекъснато го произвеждат. Ашрам Ашрам е дума с индийски произход, която означава както религиозна общност, така и мястото където се срещат членовете и кратко. В индуизма понятието често се използва в смисъла на място за религиозно. Обучение, манастир или друг обект с религиозно значение. В повечето случаи ашрамът е и дом на свят човек. Ашрамите по традиция се разполагат далеч от населени места. Бутейко, Константин Кабутейко, Украина, 1923-2003 е създател на метода, който носи неговото име. Той установява, че дефицитът на въглероден диоксид в алвеолите предизвиква спазъм на кръвоносните съдове, хипертензия и бронхите, астма. Методът Бутейко се изразява в лечението на тези проблеми. Вариабилност на сърдечната частота Вариабилността на сърдечната частота представлява вариацията във времетраенето на интервалите между два последователни удара на сърцето. Ниската вариабилност на сърдечната частота е надежден показател за стрес. Вегетативна нервна система. Вегетативната нервна система регулира телесни процеси като поддържането на постоянна температура, сърдечната частота, кръвното налягане, дишането, свиването и разширяването на кръвоносните съдове, работата на храносмилателната система. Наричана е още автономна, тъй като преди експериментите с Вимхов се смяташе, че не можем да влияем върху нея. Вегетативната нервна система има два дяла – симпатиков и парасимпатиков. Гладуване 5 – хранителен режим Този режим на хранене, преоткрит от бившия лекар от военновъздушните сили Берт Херинг. Състои се в това, че се храните в рамките на 5 часа от денонощието, като през другото време оставяте храносмилателната си система да почива. Глюкоза Глюкозата е един от основните източници на енергия в човешки организъм. Тъй като тя не може да бъде складирана, се преобразува в гликоген, който се натрупва в мускулите и черния дроб. Запасът при средностатистически човек е около 100 грама. Дихателна частота Броят на дихателните движения в минута Всяко дихателно движение се състои от едно вдишване и едно издишване. Епифизна жлеза Епифиза. Епифизната жлеза секретира хормона мелатонин, който влияе върху редица телесни функции. Например, произвеждаме повече мелатонин при недостиг на слънчева светлина, с което може да се обяснят различните ни душевни състояния през различните сезони. От друга страна, имаме нужда от достатъчно дневна, слънчева светлина и нормален ритъм на сънибудърстване, за да поддържаме. Производството на мелатонин в нормални граници Имунна система Защитен механизъм, чиято цел е справенето с нашественици и мутирали клетки в тялото. Латинското понятие «мменс» означава «свободен». Имунната система на тялото всъщност представлява имунна реакция, в която участват редица многоклетъчни структури. Освен, че ни предпазва от вируси, бактерии и паразити, тя изхвърля от организма отпадъчни химикали и ракови клетки. Капиляри Капилярите са най-малките кръвоносни съдове. Кафява масна тъкан Един от двата вида масна тъкан, характерни за бозайниците. За разлика от бялата масна тъкан, която служи основно като енергийно депо, главната функция на кафявата масна тъкан е да генерира телесна топлина посредством изгаряне на масни киселини и глюкоза. Кафявите мазнини дължат на именованието си на голямото количество митохондрии в своите клетки именно те придават кафявия и цият. Кафявата масна тъкан се среща само при бъзайниците. Кислородна сеатурация. Кислородната сеатурация е понятие, обозначаващо процента на свързания с кислород хемоглобин в артериалната кръв. Нормалната сеатурация е 95-100%. Тя не е показател за пълненето на белите дробове с въздух или схвърлянето на въглероден диоксид. КОРТИЗОЛ Известен като хормон на стреса, кортизолът се секретира по време на стрес, както физически, така и психологически. Той не е единственият стресов хормон. Кортизолът отговаря за разграждането на определени бълтъци в мускулите, в резултат на което се освобождават аминокиселини, от които в последствие се образува глюкоза. Енергията на глюкозата може да бъде използвана за възстановяване на равновесието в тялото. В моменти на стрес се освобождават адреналин и норадреналин, които ни подготвят за реакцията борба или бягство. Кортизолът участва във възстановяването на тази изразходена енергия. Той се произвежда в кората на надбъбречната жлеза. Секрецията му следва биологичен ритъм, което означава, че количеството на хормона в организма не е едно и също по всяко време на деня. Повишени количества се секретират при събуждане, поради което изпитваме глад. Кортикостероиди. Тези противовъзпалителни лекарства са подобни на един хормон, секретиран от кората на надбъбречната жлеза. Те се предписват при редица здравословни проблеми и ревматични увреждания на ставите. Широко използвани кортикостероиди са преднизонът и преднизолонът. Креатин фосфат Креатин фосфатът, къфа, участва в анаеробния метаболизъм в тялото. Това високо енергийно съединение се съхранява в мускулните клетки. Къфа се синтезира по естествен начин в организма, но е наличен и в храни като месото и рибата. Отговаря за съкръщаването на мускулите, когато започнем да се движим. По време на интензивна физическа активност КФ бързо освобождава енергия посредством химична реакция, при която се отделя фосфатът. Енергията се използва за понататъчното съкръщаване на мускулите. Част от креатина след това се отделя в кръвта и се изхвърля от тялото чрез орината. Остатъкът се абсорбира от мускулите с помощта на черния дроп, за да се използва за генерирането на енергия в по-късен етап. Това е една саморегенерираща се система. Кръвни клетки, червени и бели. Червените кръвни клетки, еритроцитите, са най-многобройните елементи в състава на кръвта. Те транспортират кислорода из тялото благодарение на хемоглобина, който се съдържа в тях. Хемоглобинът се свързва с кислорода лесно посредством желязото. Недостигът на хемоглобинни желязо в организма е известен като анемия. Основната функция на белите кръвни клетки, левкоцитите, е да предпазват тялото от нашественици. В случай на кръвопреливане белите кръвни клетки произвеждат антитела, които се борят с белите кръвни клетки на донорската кръв. В най-добрия случай неблагоприятните ефекти от този процес не са съществени, но той често може да доведе до повишаване на телесната температура или по сериозни странични ефекти. За да се предотвратят последните Белите кръвни клетки се отстраняват, доколкото е възможно, чрез филтрация от кръвта на донора. Тази процедура се прави преди всички кръвопреливания. Лактат. Лактата се произвежда в мускулите, мозъка и други тъкани, когато кислородът е твърде малко. Хранителните вещества се абсорбират в тялото и се изгарят, за да се генерира енергия, а кислородът е необходим за доброто им изгаряне. Ако има достатъчно кислород, Лактът се образува в малки количества или не се образува изобщо. Но ако кислородът е недостатъчен, в процеса на изгаряне. Вместо въглероден диоксид и вода се получава лактът. Лактът се превръща в въглероден диоксид и вода в последствие, когато количеството на кислорода се повиши. Ако това отнеме прекалено дълго време обаче, лактатът се натрупва в кръвта, нарушава киселиноалкалния баланс, Следствие, на което се понижава стоиността на pH, т.е. повишава се киселинността. Мелатонин Мелатонинът е хормон, който се произвежда в епифизната жлеза от серотонин и се освобождава в кръвта и гръбначно-мозъчната течност. Секретирането количество варира в зависимост от времето на деня. При много животни той оказва влияние върху ритъма сън, будърстване и върху репродуктивния цикъл. При хората, естественото производство на мелатонин е пряко свързано с количеството светлина, достигаща определени рецептори в ретината. Синята светлина, от слънцето или телевизионен или компютърен екран, потиска производството на мелатонин. Когато излагането на синя светлина се ограничи, естественото производство на мелатонин отново се повишава. Това е сигнал за тялото да намали активността си и да се подготви за сън. Микроблия Микруглия са макрофагите на централната нервна система. Те са малки клетки с малко ядро. В цитоплазмата им има голям брой лизозуми и включения, които се срещат и при другите макрофаги. Микроглия има и в бялото и сивото вещество на централната нервна система. МИТОХОНДРИИ Митохондриите са енергийните централи на клетката. Съществува зависимост между енергийните потребности на клетката и броя на митохондриите, които тя съдържа. Неокортекс. Неокортексът е най-късно развилата се част от човешкия мозък. При хората той е по-голям, отколкото при другите бозайници. Помещава нашия езиков център и способства рационалното и аналитичното мислене. Обославяне кондициониране. Обославяното е видоучение при което асоциирането на два стимула предизвиква промяна в реакцията към единия от тях. За първи път е описано от руският учен Иван Павлов. Докато изследвал храносмилателните процеси при кучета, Павлов открил, че те започват да отделят слюнка още преди да получат храна. Провел опити, за да установи дали е възможно кучетата да бъдат научени да слюноотделят несъзнателно. Звънял се звънец 5 секунди преди да. Нахрани кучетата. След петия път кучетата вече асоциирали звънеца с храненето. И започнали да слюноотделят причуването на звънеца, без дори да виждат храна. Парасимпатиков дял на вегетативната нервна система. Този дял на вегетативната нервна система отговаря за релаксацията и е наричан спирачката на тялото. Когато е активиран, сърдечната частота е ниска, дишането спокойно, Храносмилателната система работи, а кръвообращението е нормално. Плазма. Кръвната плазма се състои от бълтаци, минерали, мазнини и хормони, разтворени във вода. Тя транспортира кръвните клетки из тялото. Съдържа стотици различни бълтаци, всеки с различна функция. Например, албуминът абсорбира водата, задържа я е в кръвоносните съдове и не позволява да се просмуче през стените им и да навлезе в тъканите. Плазмата съдържа и коагулиращи бълтъци, които заедно с тромбоцитите изпълняват важна роля в процеса на кръвосъсирване. Преднизон Преднизонът е противовъзпалителен лекарствен препарат. ПСА Простатно-специфичният антиген е бълтък, който обикновено присъства в кръвта в малки количества. Произвежда се в простатата. Все още не е ясно защо стойностите на ПСА варират, но това най-вероятно зависи от промяната в активността на определени части на простатната тъкън. Известно е, че стойностите на пъса може да се повишават с напредването на възрастта без това да е признак за проблеми с простатата. Рецептори Бълтъци в клетъчната мембрана или клетъчното ядро, с които могат да се свързват определени молекули. Рецепторите могат да приемат сигнали от вътрешността на клетката или околната и среда. Когато сигнална молекула се свърже с рецептор, рецепторът може да стартира клетъчен отговор. Както ендогенните вещества като невротрансмитери, хормони и цитокини, така и екзогенните като антигени и феромони, могат да стимулират такъв клетъчен отговор. Симпатиков дял на вегетативната нервна система Този дял на вегетативната нервна система е свързан с действията и е определен като гъста на тялото. Ако доминира неговата активност, сме в режим борба или бягство. Дишаме очестено, храносмилателните функции са преустановени за известно време, а сърдечната ни частота е повишена. Теломери Теломерът е участък от ДНК в краищата на хромозомите. Той се скъсява при всяко делене на клетката. Теломерите предпазват ДНК след 50 или 60 пъти делене клетките вече не могат да се делят тъй като таломерите са прекалено къси. Транскрипционни фактори Транскрипционният фактор е белтък, който се свързва с промотора на даден ген, контролира скоростта на транскрипцията. Тромбоцити Тромбоцитите, или кръвните плочици, са отговорни за кръвосъсирването. Ако бъде увреден кръвоносен съд, тромбоцитите се свързват със съдовата стена и един с друг, запечатвайки кръвотечението. Хората с недостиг на тромбоцити са изложени на риск от обилна кръвозагуба. Хемоглобин Хемоглобинът е белтък в кръвта на хората и много други животни. Той се свързва с кислорода, оксихемоглобин и въглеродния диоксид, кърбамин хемоглобин и спомага за транспортирането им. Придава на кръвта характерния червен цвят. Хипоталамус Хипоталамусът е част от лимбичната система на мозъка. Той контролира вегетативната нервна система и... Изпълнява ключова роля в координирането на важни за оцеляването на индивида и вида механизми и поведения като хранене, борба, бягство, съвкупление, регулиране на телесната температура и хипофизна жлеза, хипофиза. Този важен ендокринен орган се намира в мозъка. С размерите на грахово зърно е около 1 см в диаметър и тежи не повече от половин грам. В стресови ситуации хипофизата отделя хормона кортикотропин, който активира производството на кортизол в надбъбречните жлези. Преди това пък хипофизата е активирана от хипоталамуса. Това взаимодействие, известно като хипоталамо-хипофизно-надбъбречна ос, се осъществява бавно нивата на кортизола може да се измерят в кръвта след около 30 минути. Хромозоми. Хромозомата е структура, която съдържа ДНК молекули, съхраняващи цялата информация за даден индивид. Всяка клетка в тялото ни съдържа едни и същи хромозоми. Генетичната информация се съхранява под формата на ДНК-нишки. Участъците от ДНК-нишките, които носят тази информация. Са известни като гени. При индивиди от един и същи вид гените са разположени винаги на едно и също място в хромозомата. Цитокини. Молекули, които участват в имунната функция и активират определени рецептори. Има различни видове цитокини, които се освобождават от различни клетки в организма. Някои се произвеждат постоянно, а други само по време на имунна реакция. Количествата им също варират тъй като някои от тях действат само локално, а други и с цялото тяло. Вимхов и Кунда Йонг. Методът на Ледения човек. Нидерландска първо издание. Отговорен редактор Даниела Атанасова. Компютърна обработка Мирослав Тодоров. Коректор Здравка Петрова. Формат 8.4 наклонена черта 1.08 наклонена черта 3.2. Печатни коли 10,5 HTTP двоеточие дабъл наклонена черта 4TI.MI Издателска къща Хермес Пловдив 4000 Ул, Богомил 59 Тел 032608100. 0800 Емейл e www.kechams.bit Печатница Альянс принте от